Ольга Кобилянська «Людина, соність з жіночого життя» Видовництво Котогорошков Київ, 1994 рік» Читає Валентина Дуб. Передмола Ольга Кобилянська «Людина і царівна» Кінець 19-го, початок 20-го століття це, істинно, золотий вік української літератури. Здається, ніколи, навіть у часи Шевченка, чия постать одиноко височіла над острівцями, відроджуваної з небуття вітчизняної культури, Україна не знала такого спалаху імен, такого розмаїття художніх стилів, такого багатства творів, не один з яких склав би честь будь-котрій європейській літературі. У мистецький процес вливається нова потужна хвиля. Тон задавала молодь. Діти селян, священників, других урядовців, вони були справжні сей медмен. Тими, хто сам зробив себе, завдяки наполеглої і послідової самоосвіті, копітки праці, активному втручанню у громадське життя. Ольга Кобилянська – характерна представниця цієї плеяди. Більше того, вона несла на тих дітних плечах додатковий тягар, відчувши на собі проблеми жіночої дискримінації. В небагатій сім'ї не могли дати освіту всім дітям, їх було семеро, і, звісно, надії покладали на сім'ю. Вважалося, в дітями досить початкової школи, трохи фортепіано – трохи добрих манер, оскільки її майбутнє могло пов'язуватися лише із заміз'ям. Таке ставлення до жінок панувало у провінційних буковинських містечках, де в одноманітній хатній роботі, догляді за меншими братами, у лінійних дівочих радостях на кшталт забав із самодіяльними виставами і концертами, а Кобилянська була всевічно обдарованою, окрім музики, пиву, театру, мала ще і домінування. доминування, корзанів та верхової їзди. У романтично пристрасних закоханнях і розчаруваннях минали найкращі юнацькі літа Ольги Марії. І мало хто бачив, а спостерігши розумів, в яких багатих складних душевних потрясіннях формувалася її вразлива натура. Набирав сили і значення, літературний талант. Народилася Ольга Кобилянська 27 листопада 1883 року у містечку Гура Гумора, нині територія Румунії. Невдовжі батьки переїхали до Сучави, де близько зійшлися із родиною Миколи Уйстіяновича, а найменша донька цього поета Пароха, також Оля, Стала однією із найщиріших приятеляк майбутньої письменниці. Все-таки, хоча у юнацьких щоденниках вона постійно нарікає на брак гідного оточення, її Ковилянська пощастило на прекрасну, віддану, взаємозбагачуючу дівочу дружбу, не пересічних у подальшому жінок, таких як Софія Окуневська, Морочевська, перша українська жінка-лікар та художниця. Августа Кохановська. цікавим і глибоким було і пізніше знайомство із близькою українкою, котрі належать одній із найпрометливіших постережень над творчістю авторки «Людини» і «Царівни». А тему «Жіночої дружби» знайде мистецькі стілення у відомому оповіданні Ольги Кобилянської «Вальсе меланколік» але повернілися до дитинства письменниці. В автобіографії про себе саму, написаній на прохання філолога Смай Стоцького, вона згадує, що саме у Сучаві навчилася читати по-польському, а першою прочитаною книжкою були чеські казки. Це характерна деталь. На тодішній Буковині, відірваній не лише від Дмитрянської України, а навіть і от Львова, де вже вирувало національне життя, переплітаються численні етнічні та культурні традиції, впливи, інтереси. Найпотужнішими з них були румунські і німецькі, особливо у тих соціальних верствах, до яких належала і родина Кобилянських. У Кінполузі містечку, котре письменниця, узяла клон своїх перших творів як німецькою, так і українською мовами. Ой, я почала вже справжню науку у народній початковій німецькій школі. У згаданій автобіографії вона писала «Прочитання українських книжок не було мови, залізниці в той час не курсували, книгарин не було, засобів до закуплення теж не було, все було мов павутиною, обсноване Німеччиною, котра, сказавши правду, не була нам симпатична. Будьте через те, що все-таки хоч ледве зумітним процентом обзивалося в нашій крові, будьте через те, що була одиноким джерелом, котре подавало духовну поживу. Тут маємо зробити невеличкий відступ. Життя Ольги Кобилянської, що лише недавно розкривається належним ціном, в публікації публікація щоденників та епістолярної спадщини, Постійно перед нами, настільки захоплюючим, таємним, ідеальним, єдиний український читач знайде чимало рідного і повчального для себе, зокрема, і в історії національного самоусвідомлення молодої дівчини, яка вчилася чужою мовою, говорила і навіть мислила, писала по-німецьки перші твори і стала блискучою українською письменницею. Українська мова творів Кобиляцької, недавня хатня мова родини та простих гуцулів, чиє життя в нас захоплено, вдумливо і не раз критично, вдосконалювалася. Але водночас зростала і мовна самобутність, її індивідуальний стилістичний аромат. І тут письменниці парадоксальним чином сприяла її німецька освіта. Не приколіці минулого століття це зрозуміла в повніці не єдина Леся Українка, яка на постійній аж до банальності звинувачення молодої авторки у фальшківому німецькому сентименталізмі та занепадництві а Ніцше, відповідала у листі до Павлика. Не розгубила, а вирятувала Кобилянську Німеччина, показала їй ширший європейський світ, навчила ідей, навчила стилю, а розвивши її розум, тим самим виховала для свідомої і розумної служби рідному краю. Важливе і те, що саме німецькі, а не галицькі українські журнали підтримують початкуючу літераторку. Звичайно і критика Івана Франка, з котрому потрапила перше українське оповідання Кобилянської, вона вийшла заміж. Пізніше перероблене у повість «Людина». Ця критика була цілком справедливою. Дані Франко високо цінуватиме її зрілі твори насамперед землю. Та на мислу її яка котра терзалася невірою у власний талант і водночас лише у творчості вбачала єдину мету свого самотнього, обтяженого хатньою метушнею і особистою невлаштованістю та комплексами, існування серед щасливих людей, Чиїм життєвим довізом, як пише вона, в образкові із життя Буковини було їсти, спати і пити. Був значно потрібнішим щирий заклик німецьких видавців писати під кожним взглядом за будь-яких умов МБ і не покидати тера. І пізніше письменниця Сівробітничала з Юдинськими та Берлінськими пісописами. Цікаво, що одним з них Керував відомий соціаліст Карл Кауцький, перекладаючи для них тепер уже навпаки з української на німецьку. Із німецьких книг, взятих у Кемполонській бібліотеці та від старших братів, молода Кобілянська познайомилася не лише із тогочасною німецькою білітристикою та перекладами європейської класики, зокрема, і російської. Але і з поважною філософською, економічною і політичною літературою, яка, а не просто твори письменниці марліт, як гадав Франко та інші критики, не в останню чергу підштовхнула авторку людини і Царини до захоплення ідеями жіночої емансипації та новонароджуваного українського фемінізму. Загалом. Несхильна до публічних акцій, вона навіть виступила у 1894 році із доповіді у товаристві руських жінок у цій чах під назвою «Десь цю про ідею жіночого руху». Однак, чим більшою забуті ті теоретичні докази жіночої гідності і рівноправності стала художня творчість Кобелянської, писана, як висловилася вона про царівну, «кроюєю». Мого серця. Олена в людині у Натавка в царівні це, власне, один жіночий тип. тут гордої, внутрішньо багатої, інтелігентної жінки. Тут, по суті, нової для українського суспільства, Тип самої Кобилянської. Лише в людині перемагає власне людське жіноче, а у прийнятному розумінні начало. Після смерті першого коханого Олена по довгих роздумах, аби врятувати зубовіючу родину і змушувана милі та місцянським оточенням, виходить заміж, без любові, за далекого, хоч і не злого німця. Утім, той німець не є, однак, і зовсім гидким. Її навіть вабить його чоловіця мужня врода. Хоч Кобилянська не раз заперечувала знісловість, чуттєвість, Своїх героїн, однак життєва правда здорових людських інстинктів, природи, так, до речі, називається одне з найромантичніших і найбільш нічанських оповідань, проступає в цих творах незалежно від авторської волі. У листі до Осипа Маковея, який багато посприяв публікації і популяризації ранніх творів Кобилянської, написав про них чудовий критичний нарис. Письмені це просить, щоб ви все лінії, тобто тему тіттєвості. Та в першій лінії піднішли в Наталки не її любов до Марка і Орядина. Лише те, що ви більше побіжно кажете, що все ж таки вона так думає. Але ж і Наталка виходить за низ добре, що їй більше пощастило, ніж Олені, і трапиться в достойний і любий її чоловік. Всі її дінки вона з радістю поділяє. Міжим, цей чоловік хорват за походженням і сиціліць за переконаннями Він дуже нагадає тургенівського болгарина Іншарова, як і героїні інтелігентки Коблянські нагадують словнозвісних тургинівських панночок. Справді це одній і ті ж аристократки духу, важливі, ніжні, трепетні істоти, котрі, однак як зручно зауважив ще Осип Маколи. Не мають справжньої відваги до повного життя і тому гинуть або в'януть фізично чи частіше духовно, якщо тільки автори не змилосердяться над тими царівними і не тишіть їм з неба чи якогось чужого краю казкового принца із передовими поглядами. На цьому тлі блідих культурних панночок могутня і яскраво вирізняється постать некультурної гуцулуки з одноіменного оповідання Кобилянської, котра, як писав Маколей, зовсім не думаючи про жіночі питання, вживає на свій лад повного життя так, що емансіпантські можуть її завидувати свободи і відваги. Це, очевидно, одне з найкращих оповідань письменниці. Писне оповідання, як висловилася Леся Українка, маючи на увазі і чудові описи Диких Карпатських гір», і образ самої гуцулки Параски, емансипованої, як казалися, не по теорії, а по інстинкту. Звинувачення молодої Кобилянської, зокрема з боку Єфремова і Грушевського, у відірваності від реального народного життя, у поривах у блакить, тут втрачають будь-яку підставу. І могутним доказом знання письменниці народного життя Стали найбільші і найбільш монументальні, симфонічні, за висловом Лесі Українки, твори «Земля» – 1902 рік та «У неділю рано зілля копала» – 1909 рік. Найдуючись до аналізу цих відомих речей, зауважили, що і повість, і роман мають беззастережно увійти до обов'язкової лектури молодого освіченого українського читача. Хоча без огляду на експресивну манеру викладу, високий натуралізм, історії брата вбивства за землю, тоді з іншим не поступається, а то й перевіщує відомий однойменний твір французького письменника Еміля Золя. та не менш оригінальний романтичний стиль роману за сюжетом відомої народної пісні. В одному з листів до Осипа Маковея Ольга Коменянська мріяла про друга, який став би їй за резонанс-боден, тобто резонатором її думок і поривань. Не можна сказати, що вона не мала, хай і небагато таких друзів-читачів. Однак подібні мрії дійснюються не раз через десятиліття. І чи не є доказом справжнього мистецького генія те, що майже за століття – і з часу написання твори Ольги Кобилянської продовжують викликати резонанс. І свіже нове прочитання у нового покоління української молоді, яке виростає і мужніє у нових демократичних умовах на рідній і вільній землі. Це була передмова автор Наталка Білоцерківець. Солість жіночого життя, людина присвячено високоповажній Наталії Ковринській. Пан Епанедонас Ляусер прожив добрі часи. Був циферско-королівський лісовий радник. Мав велике поважання, великий вплив і великі доходи. А що він мав, між іншим, так побічно ту слабу сторону, що любив Подушевлятися гарячими напитками. все не мало ніякого значення. і не мало нікого обходити. Про це не мав він нікому здавати справоздання. Хімав собі самому. А позаяк був із собою у згоді. Позаяк розумів себе, як розумів і свої лісові справи. то ж і ходив, як кажуть простинці люди, годин зовсім в порядку. Відтак, коли слаба сторона змоглася та стала збагачуватись більшими наслідками, коли показалось, що великі причини спроваджують і великі події, тоді і настало попро все вже отісля. Пан Ляофер був жунатий і мав чотири доньки і одного сина. Останнього любив він несказанно, ба навіть обожав. Все буде гординя мого життя відпіла цілої родини, цей чоловік буде ціні, мовляв він часто до своєї жінки і до добрих знайомих. Добра женщина, котра так само обожала одинака, смирила сміливому віщуванню свого мужа. Вона бачила сама не раз у своїх мріях сина лісовим радником, бачила, як він їздив у елегантній колясці гордими кинями, Біля нього багата жінка, його здоровлять нізенько малі і великі, старі і молоді, бачила також його поважним лікарем, радником у товаристві високих осіб, що з ним дружно балакають. Часалі звіняв муж, будучи не свій завід, і вибирав становище надвірного радника. Супроти того не можна було вже нічого закинути. А як все звучало шумно? Високоповажений пан Герман Євген Сидор Ляуше. Цісарський надвірний радник. Надвірний радник. Ні, надвірним радником буде, мусить бути. Все якраз мудріше, ніж лікарським радником або лісовим радником. Ну, щодо останнього, то воно припало їй лише так, анпасан, на думку, бо її муж займав припадком те становище. Однак усякий, хто мав лише цятеньку дару думати, мусив що лісовий радник не те, що надвірний радник. А коли вже є хто раз надвірним радником, тоді й до міністра судівництва недалеко. Мой боженьку, що ж то не коїться все у чуді бігу часу? Вона не була одна з тих, котрі вірують в чуда. Протекцію або ще щось таке. Борони Боже, так низько вона ще не впала. то саме і не думав так ніхто в домі. Вона хотіла речі лише так брати, як вони самі собою представлялися. Наприклад, хто був хоч самби і Гамбета, котру вона бачила оногди був паноптикум, він став би славним на цілу Францію. Якби був Колумб, він би відкрив Америку. Певно, не таким славним, як уже став отеся. Був іще один такий, що сягав, немов під небеса. Ах, що тоді все так із пам'яті вибилось, і вона собі ні імені, ні року не могла пригадати. Головний, однак у тій події було те що хтось там у молодих літах був пастухом, а на старість став митрополитом. Однак куди ж це вона загналась, аж в них бере. Герман Євген Сидор не був ані бідним хлопцем, що вичитував вовну свого батька, а вже найменше пастухом. Він був сином цисарського лісового радника, і він легше, ніж кожний інший, дістатися на таку висоту. І інших перепон не могла доля поставити. Що ж до тих пари шкільних років, про котрі люди стільки заводять, то вона ними мало журилася. А коли вже є хто раз в університеті, то літа минають, наче б їх і не було. Герман Євген Сидор не показував на тепер особливішої охоти до науки, але того б вона рада бачити, хто б науку любив. Чи можна було йому, тому живому хлопцеві, робити з цього закид? Він і не належав до тих бездушних натур, котрі уміють годинами нерухомо на твердих шкільних лавках пересиджувати. А противно. був один із тих величаво уложених характерів, котрі вимагають іншого проводу і поведення, як, приміром, звичайні сини урядників або надто мужиків. Однак висушені тверезі професори, вона їх ненавділа, котрі із пожелклими щоками, наче мумії, проходжувалися, і молодості, мабуть, зовсім не розуміли, вони не могли його розуміти. Немилий наслідок всього був такий, що збилися із правого шляху, що взяли пік на нього, прозвивали його сильну волю упрямістю і злосливістю, а його смілі, свобідні бесіди і дотепні діла називали вони попросту трійлом для цілого класу, Всі й переслідували його у повнімі значенні слова – на смерть. Під час, коли син невпинно розвивався, підростали і доньки. Природа обдарувала їх під кожним зглядом щедро. Крім того, посилали їх пані Радникова на науку французької мови і музики, Батько займав гарне становище, тож по балах, домашніх забавах та інших вечірках рвалися за ними молоді люди. І так усміхалась пані Радниковій, будучина ясна і чиста, наче та дні навесніна, і вона називала її у своєму серці своєю другою будучиною. І господів, що розуміли вони неабияк, розуміли його так, як його в нинішніх часах не розуміє перша-ліпша жінка. Про це дбала пані Радникова, ще заздалегідь. Вона не належала до тих жінок, котрі супокійним оком глядять на доняк, на коликі беруть книжку до рук, і в будні днину та читанням безбожних любовних дурниць або інших пустих діл крадуть час з Богою. Правда, зовсім без гріха, у тім взгляді, не були у її дві середусі доньки. Найстарша перебувала у однієї кревнички, а наймолидшу була ще не зріла до того трійла, Олена і Ірина. Через це вона мала не раз і гіркі хвилі. Особливо Олена спричинювалася головно до всего. Коли ж провела кожна, звідки оті воряцтва, тобто божевілля, на день Божий. Та й поглинали їх у цілім значенні того слова. А як розуміла про все отісля розказувати, юрбою окружали її мущіни і то ще молоді, а вона говорила, розбирала і перечилась, що тільки Боже змилися. Бесіди пекучі, немов залізо, небезпечні слова, як соціалізм, натуралізм, дарвінізм. Питання жіноця, питання робітницьке, вони бремі ймов бджоли біля чесних ух пані радникової і лякали, наче страшили. У білій дні її набожну душу. Нервували її і спроваджували її безсонні ночі. Мало що вона розуміла з того, відчувала однак що дуже лихий і небезпечний демон заволодів душею доньки, котру пані Радникова так обережно стерегла, та й різк її Україну смішливості і безумства. Наче іскри огняні сипалися слова із уст дівочих і падали важкими ударами на бідну жінщину. А що вона всього дожити мусила, що її дочка розвивала не жіночі, хворобливі, безбожні погляди, та говорила про якусь рівноправність між мужчиною і женщиною. У таких хвилях була би найрадніша сорому та лютості у землю запастися. Її донька, донька лісового радника, виказувала думку, щоби жінкам було вільно ходити в університети, там на рівні із мужчиною набувати освіту. У житті саміх держатися, не ждати лише подружжя, котре сталося простим прибіжищем проти голоду і холоду. Це якраз оглядала начебто її нічого не вчили, і вона мусила обоюватись про свою будуціну. Матенько Божа, вона така пригарна, поважна, потребувала щось подібне, ще і явно голосити. Все вона таки на свої вуха чула. Що одна при інших нагодах і публічно говорила, доносив їй добрі, поважні товаришки і знайомі. «На коли великі ті дурниці не виб'єте з голови, то будете наслідки гірко жалувати. Вона ще молода, буйна. Дівчина губить легкодушно свою будучину і відстрашує від себе і від других сестер, женихів. «Де, раді Бога, насталася вона того трійла?» – питала знов інша товаришок. Чи заважали ви ту довозначну усмішку у молодого Ка, коли вона останнім разом розводилась про жінок-лікарок, доводячи, що вони були б правдивим добродійством для суспільства. А молодий Ка все ж прицінь всім, звісно, перша партія в місті. Хто ж буде дома їсти варити, на коли жінка стане до уряду ходити? Хто буде порядкувати, прати, шити? Невже ж мужчина? Ха-ха-ха! Чи ж нині є це чиста дурниця, розводити такі теорії? Я поважаю і шаную вас високо, ласкава пані Раддикова, однак ви проти того дівчати не заховуєте достатньо материнського авторитету. Найби моя дитина виступила із такими дісенітницями, то я б її скоро привела до розуму. Азбучи ви чули, що про неї пані Ес говорила, а вона те що і знає. Що, ради Бога, що казала пані С? Казала, ці жіні поведення то лише вища тактика кокетерії. Я женщина і доволі знаю тайні хобі жіночої думки. На такі слова правди не знала пані Радникова нічого відповісти. Сиділа, начебто, здеревіла по таких бесідах. Що ж мені діяти, дорога пані докторова? питала вона в тиха. «Що? Попросту книжки забрати і читання хворобливих авторів раз і навсігди заборонити?» «Всього я не можу вчинити, Олежа. Не можу. Ще до заборони, то забороняю, і ще як. Але книжки забирати? Того я справді не можу, пані докторова». Тут вирнула перед її душею висока стать молодої дівчини із смізно-білим обличчям та супокійними, лагідними очима. І що ж вона таке, що ви супроти неї такі безсильні? Що? Мама каже, «Бізвої, нехай я тебе поважаю та не причислюю до тих, котрі навмісно не хочуть зняти полуду з очей, що, боячись правди, мимов світла сонячного, затоптують своєвільно людські права. Так?» Такі і тим подібні хвилі переживала пані Радникова. На жаль, ця дівчина уміла все її в душу виводить з рівноваги. Як-небудь вона за кожний раз по таких бесідах висказувала їй свої думки. Це ніколи не помагало, наче Чіпка піднімалася за старшою сестрою і Ірина, і терпелива та лагідна, якою за всіх би бувала, вміла в таких хвилях, немов правник, заговорювати і заспокоювати пані Радникову, і гаряче боронити поступки і погляди сестри. Десь колись прилучувався до них і один молодий чоловік-медик Стефан Лів'євич. Повернувшись із заграниці на феєрії та додому, він заходив у дім пана Радника, і затронув життя пані радникові. Чого вже він не оповідав. Боже збилося. А вони прислухувались йому, начебто апостол правду вітав між ними і розказував про все блаженство небес. Оповідав, приміром, про студіюючих жінок і інших тим подібних. Вони що багато з них здає екзамени з найличчим успіхом. А раз оповідав, що декотрі із професорів поженились таки із своїми студентками. І багато-багато ще такого чудного розказував. Емансипація жіночі в Швейцарії або в інших поступових краях – це точка давно виборена. Приходиться соромитися, що тут жінки остались ще так позаду за другими народами. Не те, що не журяться самі про це щоби здобути собі рівноправність із мужчинами, але вважають її якоюсь химерою. Загарбавшись між свої чотири стіни, не здають вони собі навіть настільки праці, щоби дещо плитливо прочитати, щоб хоч тим часом всею дорогою очиститись із перестарілих, дурних і просто смішних пересудів, а про якусь основну освіту, про розуміння природознавства та матеріалістичної філософії нема вже й бесіди. Освоєні поверхово і з поодинокими галузями наук, з поодинокими фактами всесвітньої історії, біляють, що вони справді доволі озброєні супротиви життя. І вони задумують із горсткою того наукового краму при невідраднім положенні, яке тепер займають у суспільстві, «Вести боротьбу у існування?» Тут і розсміявся він. «Аж розпука бере», – говорить він раз, наколи Олена із блідавим лицем і широко отвореними очима прислухувала його словам. «Коли подумаєш, у яким глибоким сні остаються щеднині жінки, як мало журяться вони про свою самостійність?» «Вони тому не винні, Євичу», – перебувала тоді боронячи Олена. Це ж наслідки нещасного виховання і вкоріненого пересвідчення, що думати, знати, пристоїть мужчині, а жінці має воно служити за оздобу. Це дійсно таки так, дійсно наслідки пересудів і темноти. Однак, на коли яка жінка підійметься і, щиро беручись за діло, старається збудити сонну сестру, то чому кивиться на неї, начебто вона... Торкала їх огняними кліщами. Чому, приміром, гаять вас, Олено, на коли видів висказуєте свої просвічені здорові погляди? Чи я, власне, тело вінкам не можу простити? Що до решти, то вони насправді невинні. Доки сучасний устрій суспільства існуватиме, доти остануться вони малолітніми, однак і цей лад не вічний. Людичина жіноча лежить в їх руках. Нехай озброюється кожна по можності відповідно до обставин, а зброї їх, яка чиста, яка сильна, як варто по неї сягнути – це знання, Олено. Так говорив він часто, а часом ще більше. А пані Радникова знала, що всі її, пояснюючи розмови, відносились до неї. Бо вона поборювала ту модну божевільну і деморалізуючу хоробу на кожнім кроці. Для того і ненавиділа вона його із цілої душі, усіма нервами її величезного материнського серця. Для Германа Євгена Сидора не мав він ніколи приємного погляду ані доброго слова. Він важився прибирати позицію і манери ментора, начебто вона його усе коли-небудь просила. Або її чоловік радник хоч би одним звучечком не цінний, із своєю великанською постатю, густою русою гривою, видавався він, неначе фірман біля ніжної граціозної фігурки Германа Євгена Сидора. Одного разу розухвалився навіть він до такого ступеня що вичитав йому брутальний спосіб літанію молитва у католіків. Вона лише припадком зачула останні слова плебейської проповіді. А то, власне, коли вступала у малі офіціни, у котрих мискав хлопець, але забути їх вона ніколи не може. Коли б я мав вас у руках, ви, нікчемний, з глибини душі, зненавиджений хлопче, стичав він, може б і вдалося мені, вас ще видувати із цього болота, у яке ви, як-небудь, ще такі молоді, залітлі по вуха. А так ідете чим раз далі до згуби. Тепер ви не маєте мені нічого розказувати, нічого приписувати, боронився Герман Євген Сидор. Зрештою, іду зараз до Олені і розкажу їй, як чимно уміє говорити апостол жіночий. Без вступнику, закипів молодий чоловік, зрештою звіть, вона буде тішитись, коли довідається про аванс свого брата, котрий їй і без того наводить безсонні ночі. З тої хвилини давала вона Радникова йому при кожній нагої зрозуміти, що його присутність їй ненависна, а він, блід, однак мовчав. Цього вона ніколи зрозуміти не могла, і з'являвся заново. Так зітхала пані радникова не раз із глибини серця, згадуючи згубні химери своїх доньок. Їгла однак говорити і думати, що хотіла, могла невтомно нагадувати донькам границі жіночого світогляду, але все було надаремно. Вони оставалися уперто при своїх фарсах, носили голови інакше, як випадало донькам радника лісового. Був півній ясний вечір і вже по великодніх святах. Мале лістечко утихло і виразно було чути шум гірської ріки, що прорізувало місто. Воно лежало в долині, а по обох сторонах піднімались величаво гори – Карпати. У мрячну синяву сповите верхів'я, освічене магічним світлом місячним Воно викликало чудні тужливі чуття у людській груді. З одної малої незначної хатини вийшли Олена Іллієвич. Вона довірчиво сперлась на його рамену і оба звернули в одну із тихих вулиць. «Який мені чудовий вечір, Стефане", промовила вона стиха поважно. «Наче для тебе Бог наказав супокій» щоб ти його міг подивляти все востаннє у цілій спокійній красі. З тобою, Олено, що бо він мені без тебе? Який я щасливий, що перебув із тобою останній вечір. А все ж таки, додав він трохи згодом, мішається із тим чувством важкий сум, коли подумаю, що вже завтра мушу від'їжджати від тебе, і то аж на два роки. Її прийняла легка дрожь, і вона з нервовим поспіхом сховала золоті коси глибше під хустку і, пригорнувшись ближче до нього, мовчала. Він похилився вперед і заглянув її в очі. Вона видалася йому блідою. «Не кажеш, Олено, нічого?» – питав він з «Не можу говорити, Стефано. Буду тобі писати». «Однак я хотів би, щоб ти говорила. Хочу чути твій голос, хочу його чути до останньої хвилини. Може тобі зложити присягу вічної любові і вірності?» Питала вона його із вимушеним усміхом. «Ні, у присягі не вірю, ти все знаєш. Він лише в силу любові. Але ж ти мене любиш, ти, – сказав він з утіхою, – і стрепившись цим щастям в голосі. «Скажи, я хочу ще раз це почути!» «Люблю!» – сказала вона, майже сміючись. «З першої хвилини?» – питав він в недовірчим тоні, а гучний сміх промайнув по його обличчю. «Так, Стефане, з першої хвилини, коли тільки я переконалась, що ти говорив правду, а не так, як багато мужчин, Як взагалі багато людей, не боявся ніколи і нічого. А з другої хвилини, з другої, що був дійсно цілою людиною, не дробився у кусники для всіх і нікого, не гнувся, а прямував безвзглядно до одного до праведного, що задивлявся на жінок не очима нинішнього брудного егоїзму, а людині людями. «А з третією, рибочко?» «З третією?» Коли переконалася «Ах, що?» Перервала вона на раз жарківливо. що казати?» «Щоб не став зорозумілий, як другі, що далі вже не будуть знати, що з собою починати, як поводитись, яким чином доказувати?» «Ось що то вони!» «Ах, як вони мені всі набридли!» «А з четвертої?» Вона сміялася тихенько. Що не чути було від тебе помад та пахостю на милю, Що, пардон, не обертавте себе в якусь молоду мавпу. Великий та здоровий, жастувала вона, Стояв мій пан і король між блискучим, Виглазженим гуртом, І не знав порядно гуляти кадриля, А ще менше у відповідній хвилі Прискакувати до дам із плащем і рукавичками. Наче справдішній московський медвідь, Обоє сміялися. «Як то так тепер твоя мати почула?» – одивався він. Вона здвигнула плечима. «Я мовчу, бо мене не питають, а на коли б спитали, я б сказала правду». «Я знаю, що й ти не боїшся. Ти не вірю тобі, голубко, однак мені досадно, коли згадаю, що твоя родина мене не терпить. Їм може забагнутися, присилувати тебе» щоб ти вийшла за когось другого, що по їх думці гідніший доньки-радника. Вона розсміялась. Присилувати, Стефане? Хто може мене присилувати? Незерна гордота моїх родичів? Іди ж, бо пригадайся дивіться, що я тобі казала, коли мовила, що стану твоєю. Все я добре пам'ятаю, Олено. Казала мені жіншин і те, що не могла би без любові до нікого належати. Хіба бись перестала чувствувати. А тоді казала людина, що? Бачиш, Стефане, обізвалась вона тихо. природа каже, правду, а супроти і ти. Значило б те саме, що звертати зброю проти себе. Вони, може, будуть тобі яку парці брілянт наставити, а не те, що ти хотіла. О, Олено! і заліза ломиться. Так ти не віриш мені, Стефано? Вірю. Чому ж ти хочеш мене переконати, що могла б за другого вийти? Бо ти ж таки людина. Вона висвободила свою руку з його і гордо повернула голову. Ти думаєш, я належу теж до тих, котрі уперед Спокійно важать становище і всі обставини якоїсь там людини усе розмірковують, а на коли все гарно згоджуються, починають любити. Думаєш, що можна би в моїм серці любов штучно випликати? Стефане, почулась трохи згодом докірливо, думаю, що ти повинен мати нині для мене інші слова, а не себе і мене мучити сумнівами. «Прости мені, Олено!» – просив він пристрасно. «Однак гадко, що ти могла б належати до другого, а не до мене, доводить мене до краю, і я не зношу її просто!» «Успокійся, любчику!» – прошепотіла вона лагідно. «Вір в мою любов! Чому не мучусь я, що протягом двох років могла б і тобі інша сподобатись? Адже і ти – ж людина!» Тобі в'яжи лише любов до мене. І обов'язків Ти не маєш супроти мене. Менш і Тайна. Я, Олена, я. Зі мною річ інша. Я паную над обставинами. І тому можу сказати, що від мене залежить моя доля. Жінка, однак. Вона тепер полишена на волю долі. Дійсно, сказала вона із вимушеним усміхом, а так ми були б вже давно з цим і готові, і могли б об цимось мудрішим поговорити. «Вже недалеко додому», – додала вона тихим голосом. «Ні». І обоє замовкли. «Але ж ти будеш часто писати», – перервала вона перша тишину. «Буду. Буду провадити для тебе дневник» а при кінці кожного місяця посилати. Вони, може, скоро проминуть ті два роки, Стефани. Її голос краю в його серце. І для цього брюй серденько. Один раз – уве. А другий рік, коли буду асистентом, не клопочись, а бережись лише. Оставайся фізично сильна, а тоді все легше перебувається. Я буду берегтись, відказала вона лагідно і слухняно. Я й тепер сміюсь, моді це. Але ти, Стефане, бережись і ти. Ах, що любко. Вони станули і споглянули на себе. Обоє були бліді. Ми вже дома, навіть і не завважив, відповів він придавленим голосом. І мені не здавалося, що так близько. З її поділілого лиця горіли стривожені очі. Приступила близько до нього. Буває заруж Стефане і, ухопивши його за руку, сильно стиснула. Пам'ятай, про мене, шептала у несказаному зворушенні. Чуєш? пам'ятай. Оливно, він пристрасно притис її до серця. Отисля цілував мало що не кожний палець. Ледве замітив, як ухопила його за руку і теж цілувала. Він крикався, а вона скричала з бою. Одночасно опустила голову на його груди і заплакала. Сили, Дорога дівчина!» – просив він беззвучним голосом, а в горлі наче давив його корч. «Боюсь, о наше щастя!» – простогнала вона ледве чутно. «Я! Я! Ні!» – відповів він. «Ми злюбимося. любимося!» Любимося, Стефани, любимося. Небіці віна стало. Вона привеліклась і з нічей Довго і гаряче дожидана і тисячний раз проклята із своєю чудною барвною мішаниною гоя і втіхи. Раніці нанесла вона чимало жури і болю. Особливо світило родини наводило немилосердно хмару за хмарою на безумну голову пана Радника і його жінки. Як скоренько здавалось добрій жінщині, пройдуть шкільні роки. Як легко осягне становище придворного Радника. Всього бажала вона за всяку ціну у світі. Однак інакше склалося. Почавши із найнижчих класів, Треба було для Германа Євгена Сидора тримати домашнього інструктора. І як-небудь пан Радник із професорами жив на найлітшій статі, через цей його був для них кожного часу отвертий. І все ж таки Герман Євген Сидор приносив кожного тігриці сім раз погірше свідоцтво. При таких нагодах змінялись любов і пештості віця, у скаживість, поводиться, наче божевільний, і був би роздер сина ковід не сестри. Небоги мали вже сховок, у котрім держали хлопця доти, доки лікість батька не минула, він знову у сердечний суповкий спосіб не запитував про дитину. Тоді брала мати на себе тяжке завдання настроювати батька на добре, вставляючи за ним гаряче. «Воно все таке молоде, дитинне», – мовляла вона. «Ми тут вибуятися. Час і будучина наведуть його до пуття, до поваги і розуму. У тих школах і старі вже не терпевувалися, але те, що воно молоде». Батько успокоювався, м'якнув, цілував сина і вмовляв, щоб він уже раз прийшов до свідомості і поправився підвищив йому гроші на дрібні видатки, купив золотий годинник, купив коня умисли лише для нього. І так далі. Ах, хто ж би то він і не виправляв із теми кійми, не вогдився би із обміну. І в'їватися на нього, та за що? все. Що би хитрий? Ба, що в до свого доклятись? купи їх цього не докаже. Так, приміром, замість до школи забігатися цим до кастарні, де завдяки протекції, якого там місць оборонця вітчизни дістане схованку і приглядається годинами усім штукам віцців і військовим фарсом. От і вся віддає їх дома одну за одною, не обоєк, а сказав би пар окселен, досконало. У таких хвилях Розходилося серце старих з розкоші і пан Радник притягався, що дозволить йому відбути службу однорічного охотника хоч би при гусарах. Куплю йому, говорив він з ентузіазмом, таку бестію, за котрою усі офіцери будуть губи грізти. Матуру здав Герман Євген Сидор із тривогою, ледве свідомо. І вибила за неї годину щастя, а заразом і година безіменного суму для родини – ляуферів. Герман Євген Сідер від'їхав зі дзе, щоб відбути там довіданий рік служби військової, а радість родичів не тривало довго. І містями місто вони, як стали цим раз такі суші у всякого роду векселі на поличках ляуферівського дюрка – а пан Радник, його самого було можна частіше, як кріпту бачити в кав'ярнях, деколи він таки там і ночував. І трьох літ, почавши звечора, вкотрім Олена розсталася із Мієвичем, змагалася вже колишня слаба сторона Радника у непогамовний наліж. І мені пересіджував пан Радник із своїми вибраними товаришами при склянці, та нарікав гіркими словами на своє бездолання. «Коли Сидор буде і далі таке заводити, – жалувався він, – коли не перестане, то доведе до того, що піде з царбами. «Що цього не стало, воно не буде так зле, лівій Рабнику», – потіхав один з тверхів. Радник розсміявся гірко. «Не зле?» Поятике картярство і прочеледарство у молодого 22-річного хлопця. Та це не зле. Ой, прислужився й мені, що піду з торбами, і з торбами кажу, бо я не силі сьогодні гра дихати. І всі цього, не увидиться, замітив інший, якийсь податковий урядник. Я вам речуся, що вийде із цієї історії такий чистий, такий нетиканий, як ви з того треба. Будьте найкращим мужем, найкращим батьком. У нього бистрий розум і духу ті мало. Думайте, що я був інший у молодих літах. Думайте, що наді мною не плакала ні одну нічку недишка ні матиш. І все ж з того я успокоїлася помалу і от пішов, пішов. І слава Богу! «О власних силах пішов угору, як для Бога йому не гристись!» – крикнув другий лікар і приятель родини Ляушері. «Подумайте лише з ласки своєї, він має ще дві незабезпечені доньки дома, а той безсовісній драбисько так і накладає тягари на карм родини. Ларі-фари, любі доктори, пуста була каміна, незабезпечені, хе!» «Дівчиська, мене вірюєте зовсім, позабеспечується самі», – відказав податковець. «Зрештою одна, а саме Олена. Так, якби вже і заручена із молодимка, не вже ж, епіна «Ні, товаришу, не заручена, не світчі сісті». «Але ж, люди так говорять, зрештою просиджують цілими днями у вас». «Вона його не хоче». «Не хоче?» Каже, що не любить. Тут і настала нараз тишина. А що ти на той старий? Радник здвигнув личима. А що ж я можу здіяти? Силувати її. Вона не дасться присилувати. Один старий майор, що прислуховувався спокійно розмові своїх товаришів, нараз зареготався. Тут і видно, відозвався він. Хто вверх веде дома? Бабське панування. Має вона хотіти? Чи вона молода є в силі сама рішати про своє щастя, свою будучи? Спідайся, старий, у твоїй молодості приспівав інакше, адже молодійка, пишна, все славна партія? Доктор юрист, судовий адвокат, всього тобі. «Преціні в рук не випускати!» Радник потупив очі в сплянку і знову зігнув плечима. «Що я можу вдіяти, товаришу? Чуєш? Не любить його! Не любить його, начебто люди не побирались і ліжили без любові. Дурниця! Химера! Колись вона з цього гірко пожалкує, однак властивим виновником будеш ти. Діти виховуються інакше, пане Ляусер. Як довго ти живеш, доти ти і паном, але у тебе не знати, хто голова дому. Кожен сам собі паном, Кожен іде куди йому догідно, хоч би і до чорта. З того тепер показуються ці наслідки. От тепер і маєш любов. Ваша правда, майор. Слово честь ваше ваша, на наново контролер. Абсолютизм у родині все річ наймудріша. Думаєте, що в мене інакше? Моя воля це воля всіх. А що до точки любові покажу приміри. Чи женився я з любові? Женилися ви, може? Мені нараджено мою. Я й пішов разу дім, далі другий, третій, придивлявся усьому одвертими очима, прислухався насторченими вухами, розпитувався, в місті делікатно розпитувався про те, про те. Привик до неї, освітився, і кінець. Мені видиться, пане раднику, що ваша Олена геть-геть переросла вас. Коли б це робили хлопці, все мені було ще б так-сяк до вподоби. Але дівчата ніколи. Прислухався я їй раз, як вона вела якусь розмову. Але кажу вам щіло, що, що наколи б була менше гарна, то не просіно мені ніколи тих дурниць, котрі, мов, «Вітами!» – повбирала гарними словами. Не читалася нездорових творів, і то є конечні наслідки. «Вам було їй поводи наложити? Та й тепер ще не пізно. Попробуйте лише і переконайтесь, що зігнеться!» «Я все тако за всіх дим говорю», – обізвався знову старий майор. «Дисципліна мусить доводитися до останніх консеквенцій, і особливо ж у жінок». Жінка, то молодий кінь, почує сильну залізну руку, так і подасться і вліво, і вправо. Я не кажу поводи стягати, але і надто не можна попускати. Якраз посередині тоді йде гарно кроком, безбецвяхнутим батішком, перед трапом трохи острогів, перед бар'єром удар і остроги, поводи свобідно, тоді летить. Надто замучувати не варто, особливо спочатку. Це така моя теорія. Ляуфер був завжди лихим їздцем, і тому ж його і кожний кінь скидає з сідла. Так, так, додав трохи згодом і, задумавшись, додав, дисципліна мусить проводитись. Мусить. Дай на мені раз зеленою порозмовитись. Помінули не дасе. Говорив доктор, коли оба вертали одною і тією самою дорогою додому. «Говори, скажи їй і те, товаришу, те, ти ж знаєш, що її батько незабавки перестане бути тим, чим був досі, а то лісовим радником». «Вона добра, шляхетна», – відказав потішаючи доктор, – «буде з усіх сил старатися, щоб її родина не терпіла убожества». Коли б ж того могла зовути? Кого, Любчику? Стефана Лієвича Помершого? Еж Боженьку, а вона Що з ним? Не знаєш нічого, старий Адже нервовість Опрочі все трапляється Часто густо Щоб ті суто Останні, котрих У такі справи впаємничуються Любила його? А вже ж, обутильно. він від'їхав, як і те тобі відомо, на два роки з дому, щоб студії покінчити, щоб повернути зовсім готовим. отоді й і мали б свої заручини оповісти, а там і побратись. Та на нещастя набрався десь у шпиталі тифу і помер бідачисько. Такі і убег. адже саме, бать, знаєш? Радник не знаходив слів, щоб виразити своє зачудування. аж по якійсь хвилині, сказав сумним гірким тоном. А я од тім нічого не знав. Правда, він була часто в моїм домі, врештався чимало біля неї, однак ніколи не приходило мені щось подібного на думку. А вона, і все ж подяка за мою любов. Крикнув огірчений. За мої батьківські старання. Ох, як все болить, болить. Тобі чужому звірилась, а перед своїм батьком, перед ріднім батьком могла щось такого затаїти. Успокійся лиш, чоловіче, утихомирів доктор. До мене теж не приходилось, щоб у своє серце якраз переді мною вилити. Прийшла, щоб попросту порадитися зі мною, як з лікарем мучила її безсонність. Гарячка до крайності підтинала її сили. Вона, несказанно, багато терпіло і то тайком, а сестер її вимагає чимало сили. «Не могли б ви дитинку мені сказати?» – питався я. «Що більше-менше могла б всьому бути за причина? Ви ж бували, звичайно, найздоровіші із цілої родини». «Чи все мусить бути, пане доктор?» – спитала вона. «А вже ж, дитинко, все для вас самих!» «На ти розповіла дружатіми устами, розповіла мені цю історію!» «Я ледве затаїв своє зворушення!» «Яка ж кода всю доля обох так роздавила!» «Була б з них вийшла пригарна пара, а їх потомки старий, їх потомки!» «Ех!» «Тут і замовк нараз!» «І все ж далі, докторе?» – питав радник. «Нічого, просив лише, щоб я о тім нікому нічого не згадував, а з нею самою також про те більше не говорив. А коли я спитав, чому про те із своїми не говорять, відповіла, «А навіщо?» «А так собі, Олена, гетаютершмерць із гальбершмерць. Німецькою поділений біль – це половина болю». Вона похитала головою. Ні, пане докторе, перше треба мені самі перемогти горе, як довго воно в груді лютує. Ніхто мені не поможе. Вона епомінондася одна з тих, котрі самі із тобою справляються. Радник лист зітхнув. Якби вона була хлопцем, почав наново лікар, були б з неї вийшли люди, а так жінка. Почне жінка із надвискою розуму при горшках і мисці. Ох, доленько моя, застогнав радник, я звити мене гірко навістила мене і моїх безталанних, безвинних дітей. Тепер же я розумію, чому вона зака вийти не може. Ми ну, ще до цього питання по спробуймості, відповів доктор, сіпроти отрупів з лаюча також отримав. Як віддасться, так затреться ще горе і вся, вся грижота. Таких випадків маємо надоволість. Вона буде пропинитись, буде обурюватись, буде с людьми може навіть сильно жививатись, людей його бачить. Смінуло, нема тут все живіватись. Однак, чи для того має зустріла життя горюватись та за ним побиватись. І в нього все вже смітить ні в дівчині, ні вдовиці. Ах, розуміється, що женяться. Адже людина лише людиною, доказував лікар. І чим властиво більше, і чим більше, ні менше, як звіриною. І то товариською, розумною. Спосіб відвідуватися, боротьба у існування, спосіб розмножуватись, все вона має таке саме, як звірина. Всього воді заперечити, на коли не хочеться йти якраз проти всякого розуму. А що є по правді, те й по розумі. Будемо, отже, доки ополювати до її розуму, доки вона квінтесенції не зрозуміє. А коли зрозуміє і віддасться, то побіда на нашій стороні. Тут і в Тихомириці усякій бії, прибуде родина, одне, друге, домашні клопоти і таке інше і буде ще мені і тобі вдячна. А для вас, старих, і для вас це було б те саме, що найбільший виграш». «Говори з нею», – умовляв радник. «Говори, одинокий мій потішителю. Я не в силі. О, Боже, за що ж ти караєш мене так тяжко?» І доктор дійсно говорив з нею. Умів так приладнатися, що застав її саму вдома. Лежала у фотелі, не дбала одягнена і курила. Він довго її не бачив, і вираз її лиця здивував його. Все здавалось у тім милиці спокійним, ні слід ніякого горя. Сказав бись, усе життя в ній завмерло. Лиш між бровами спряталось щось, щось такого, Чого він не зрозумів, що однак здавалося йому знайомим? Божевілість мелькнула йому через думку. І з пильною цікавістю звернув він назад на неї погляд і на її причудні, тепер спокійні очі. Чого дивитесь на мене так чудно, пане доктор? спитала вона, привітавшись. Ви, ви курите, Олено? питав зміжаний, не даючи ніякої відповіді на її запитання. «Адже ж бачите? Але ж досі ви не могли знести папіроски у жіночих устах?» «Так, однак можна й полюбити все, що перш ненавиділось, наприклад, папіроску у жіночих устах». І знов замовкла. Він почав був говорити про нервовість і що вона мусить берегтися, Говорив багато про обов'язки, котрі має супроти себе і супроти других, особливо проти родичів. Зумітив, між іншим, що людина – звірина, привички, і що є люди, у котрих чутливість – джерело всякого безтолання. Вона лише десь колись відповідала, і то нехотя, байдужо. Нарешті він почав говорити і про їхні домашні обставини. Порушив поведення брата, видатки батька, його турботи, гризоту, його зламаний душевний настрій. Не можна інакше збирати, як сілисть, – закинула вона трохи байдужне. Родичі самі винні, що він пропадає. А пропадає він без рятунку. Опроче, я вірю у дедичність блудів, у спадковість помилок. «Критичний у вас розум, Олено», – говорив він із важкою міною, – «аналізуючи розважний дух, вам я можу дещо важного відкрити. Правда, все, що скажу, невідрадне. Ніхто із смертних не був цілком щасливий», – писав Шіллер, – цитував він патетично, – «однак ви зумієтеся переносити, ба і других навчити, зносити такі пригоди». Вона нічого не відповіла і не питала нічого. Думала лише, що сильним духом суджено і багато перенести. А він почав говорити. з мені цями та оборотами, а трохи згодом таки прямо, без усяких застережень. Протягом однієї години довідалось, що всі вони знищені, що її батька через якусь ту суму, котру мав у себе у сховку і котрої не доставало віддалять зі служби, вона не ворухнулася, поделила небо стіна. «На те я була давно приготована, пане доктор», медве прошепотіла. «Давно. Однак, що можна проти того вдіяти?» «Проти того нічого. Надіймось, що може йому хоч з ласки Друга або третя частина пенсії дістанеться. Ви, однак, можете чимало вдіяти. Для кого? Для ваших родичів, для вашої сестри, а найбільше для себе. Справді, не знаю. Знаєте, Олена, прийміть «К». Він не забавки проситиме вас у руку. Стало тихо. Не можу. А Чому? Ну, як ви й самі сказали у мене аналізуючий і розважний дух, критичний розум. «Не розумію вас зовсім», – говорить ясніше. «Бачу, що не розумієте мене. Буду отже ясно говорити. Я люблю його. І наші погляди на життя розходяться далеко. Я не в силі його і себе оббріхувати. Ви цього і не робите. Він вас хоче, а ви годитесь на це». Не Бізношу його і сумніваюся, чи зможу ще кого-небудь у житті полюбити. Все вам відомо, пане доктор. А подружжя без любові все, на мою думку, брудні відносини. А я не хочу в них ходити. Ще перед хвилиною казали ви, Олено, що можна і полюбити все, що ненавидилось. Так. Але Пакрожська се не людина. «О, Олено. Олено. крикнув він. А у що ви вжилися? Куди загноюєтеся ви у своїй хворобливій пересадженій у ярі? Вона неначе гадина та здвигнулась, випростусь і так відчатувала на його слова. Подумайте, ради Бога, і про свою будичину. Заляньтеся на нещасних горень прибитих родичів. Не залишайте задля якоїсь уяви стати для них підпорою, ви можете стати їм колись матір'ю. Дальше, пане докторе, дальше. Я й хочу далі говорити. Куди питається вас? Куди діляться ваші родичі, на коли не прийдуть звичайні місячні гроші? До найстаршої сестри? Вона має сама вже діти? і як нам обон, звісно, хворобливо скупа. До Ірини доходи учителя музики, хоч і спосібного, і дуже інтелігентного, худенький. Крім того, він хоровитий, а ще йому часом може звучитись, звісно, мені аж надто добре, і вам не може залишитись тайною. Що станеться з вами і з наймолодшою сестрою, а батькові і матері? Аби не було де на старісті голову склонити? «Чи це ж я цьому винна, пане доктор?» «Цього я не кажу, однак ви не смієте забувати, що він і ваш батько. Він мій батько, а я його донька». Старого чоловіка обгорнула сильна некерпливість. «Ради Бога!» – скрипнув він. «Адже діти мають такі обов'язки супроти родичі. Соби вам при цій знати, а не колись іншого не хочете узнавати». То ти признати, що він вам живив. Її очі замиготіли. Тут і дійшли ми до мети, сказала вона із зимним усміхом під час, коли дві життя начебто зникла остання крапелька крові. Живи мене. Сього я ніколи не забуду, пане доктор, ніколи, сказала врочисто. Відповідно до моїх Сил, відповідно до моїх здібностей, а, властиво, відповідно до мого знання, котрим мене, мій батько і тепершній струй Суспільний, вининули. Хочу собі сама заробляти на кусник хліба, а заробленим ще ділитися з родичами. Однак за обов'язку проти волі скувати те, що змушує, і з обов'язком його і себе обріхувати, Вчинь мене тут добачувати святість обов'язку, коли самий цей обов'язок стане брехнею. Закиньте вашу думку, пане доктор, сказала, глибоко віддихнувшись і слабо усміхаючись. Я не вернусь більше з раз обраного шляху. Бачите, додала вона, я дійсно одна із тих розважних, критичних умів, Котрі ані себе, ані других не щадять. Я це аналізую і не маю милосердя ні над собою, ні над вашим батьком. Так, пане докторе. З жалем переконуюсь, Олено, що з вас говорить нелюдський егоїзм, якась божевільність. Ні, говорив він гірливо, ви справді не спасібні до самопожертвування. Називайте все в мене егоїзмом, однак не забувайте, що все, що силає мене виходити заміж за ку, зі сторони навістка, так і салістка. Живі і салістка? А ви не хай оберених правди, пане доктор. Чи вірте будете вістятати, вістяло зайвати, слитний він. Ви всі знаєте життя, однак вона сама буде вас дати жити і збереть повіди у ваших засліплених очей. Страшна буде для вас така свія, у котрій калення і сумнення і безвуцювати в серці. «Я, що таки, що говорила вона із тим самим слабим усміхом, а її очі стали мимоволі вогті. «Не проти цього, Олена, проти безмилосердної прозвища, ні». Опрочі вже і все інші як ви, і ті ламалися. Як ви все розумієте? Біда ломить і заліза, а ви – людина. Вона збрігнулася і глянула на нього несамовитим поглядом. Ніколи, пане доктор, відповіла опіфля із супокійної гордісті. Власне, для того, що я – людина. По його лиці промайнув якийсь Загадочний успіх, Він піднявся і схопив капелюх. «Знатий з гідністю наступаючий удар!» Сказав і подав їй руку на прощання. «Дякую вам за ваше спілкування, пане доктор!» відповіла холодно. Щось у дві неділі після цієї розмови Вернув радник сильно підпитий додому. Доктор оповістий йому результат своєї розмови з Оленою а внаслідок цього, і внаслідок випоражені з багатьох пляшок, був він у легкій настрої. Він змагався з жінкою, котра робила йому дірки-докари із причиною його невчасного налогу і наслідків, які він тепер на них впровадує. Він, відгукувався її грубими словами, заявляючи, що зовсім не має наміру так поводитись, як собірним беден захотиться. Він був уже доволі довго терпеливим, ти однак, не стої вже й йому, хто сили. — Як ти можеш такі дурниці плести, чоловіче? — боронилась Радникова. Хто оствався за усіх біпадем своєї воли і розпоряджував грішни? Хіба ж я? Сліпа я була і недосвідчена, що не наложила тобі зараз із першого разу поводів. Не знайшлось, бо я в у такому положенні, котре доводить мене до розпути. Тобі я маю завдячити, що мені люди показують на мене пальцями. На свої старі лица буду забрати кутика хліба у дітей або у заразмілий своїй пір. Однак лучше умру, доки все справлюється. Ха-ха-ха, розсміяється чоловік замість і всякої відчині. Раникова стривожено повернула до нього своє лице, що в останній часі сильно схудло. «Ти ще й смієшся?» питала вона гірко-звірдливо. «А ти що, хотіла мені поводи наложити?» риготався він зластиво. «Ти, що не маєш навіть настільки сил, щоб супроти своєї доньки показати свій материнський авторитет? Згласив тепер наслідки свого ліберального виховання і не будься думкою, що Олена застанеться старою химерною панною. Вона не хоче й чути про Радникова так і здригнулася при його словах. Було тоді подій видно, що вона угналася під лістя грим. «Чи це дійсно правда, епомінандаше?» питала вона не смірив, і нервово дрожащею рукою відсунула на столі лампу набік. щоб даліше заглянути йому в лице? Це не могла бути правда, адже все подружжя мусило статись рятунковим средством, супорти всякої нужди для неї і для її дебніненької наймолодшої дитини. «І я хотів би, щоб це не було правдою», – відповів Радміць насмісливо. «Тепер ти можеш іти до неї і їй подякувати. А коли ні, то налази їй по води. Чому ж ні, дранься бабське?» – пробурмаків він зніс і почав нервово ходити по хаті. Жінка сіла та віз закривали все руками. З наймолодших літ мала вона завсердив свій розум. Літував він далі, робила її дім посміховиськом та метою всяких дотиків. А тепер всі хочеться їй доповнити вірку без талання. Та вже з її не вдасться. Що зі лідя. А коли до сього часу з батьківською волею ще не познакомилась, то познайомиться з нею тепер. Вона місяць за нього вийти. З цього вона не вчинить. «Епоміон Дасе!» – простагнала Радникова. «О, коли я була тоді, відчувала, що той були причиною її нинішнього поведення, якою ненависною, якою невносною бувала для мене його присутність!» «За твоєю спиною піддержувала вона любовні зносини, кореспондувала, а ти була сліпою і глухою», – говорив Радник далі. «Тепер збирайся, що посіяла». Що мене стосується, то кажу ще раз, що я покажу їй, хто голова родини. Не буду терпіти, щоби вона протирилась моїй волі задля якогось божевільного фарсу. Буду, і він замовк нагло. В покоях почулися легкі кроки, а трохи згодом стала Олена на порозі. Була одягнена у темний плащ, Голову завела у чорну хустку, а під пахвою держала грубий звій нос. Здавалося, що вступає дуже неохотно, однак, побачивши радника і зламану матір, одумець все зрозуміла і приступила ближче. Іду до Маргарети, мамо, сказала вагаючись, і не буду дома на вечері. Клич від мого покою забираю з тобою. Бо правдоподібно забавно душі, а повернувши, не хотіла б я нікого будити. Радника кивнуло головою, однак радник станув, визиваючи перед нею. Що за діло маєш тепер усі тільки новики? На дворі є дощ ніну всконовки, і я думаю, що в такий час не виходиться, як не муситься. Правдіте? Я мушу. Чого? Має там діло, відповіла неохотно. Що ти можеш увечері у старої вчительки за діло мати? Може, знов яку тайму, яке рангу? Бережись, все має свої граніки, і я перестав бути зглядним і терпливим. Молода дівчина приступила скоро до стола і поклала звиток нот. Її біле змарніле лице відбивало сильно від чорної хустки, а в тій хвилі схилила його глибоко в діл. Бо їй, очевидно, тяжко виявити все, чого забиралася. Все ноти, які я відписала за гроші, мушу їх віднести», – говорила поспішно. «Більше у мене тату нема ніякої таї». Радникова прокинулась на суші, а Радник станув у першій хвилині мовчки, наче вкопаний. Однак, лист на хвилинку, у слідуючій уже хвилі, приступив він кількома кроками до неї, а очі його заіскрились. «Що? За гроші намазала ти отудрять? Отже ти відважуєся мені ще і в тім нечесть робити?» «Схаменив, боже вільна! кричав він дрижачим із лютості голосом. «Як довго ще у мене стане терпеливості?» «Що хочете тим сказати, тату?» Питала вона спокійно, вививаючи назад розсипані ноти. Хочу тим сказати, що не зможу порядним людям в лице подивитись, коли згадаю, що моя донька своїм дурним поступуванням дає причини до всяких поговорів, що відкидає поважного чоловіка, а замість того, наче бідолашний писар, маже ноти за гроші, що безчестить моє ім'я, ці мою родину і що хоче відігравати якусь роль. Я тебе встидаюсь, кричав, я встидаюсь, кажу тобі. Вона лиш поблідла, і очі її здавались більшими. Опрочі, осталася тіперше спокійною. Годі мені вам помогти, тату, відповіла вона. Позаяк, предложення поважного чоловіка не можу прийняти і не хочу, щоб моя особа була тягарем для вас мую для того сама на себе заробляти. Як вам і другим ця справа представляється, не можу я, розуміється, знати, однак інакше поступати я також не можу. «Ти, однак, мусиш, коли я кажу», крикнув голосно, грубо, «в останній хвилині пізнаєш ти, ти ще, що батько голова родини, і що його воля-воля всіх». Чи якраз в цьому випадку питала Олена, і її великі очі зачали мегатіти. «Бо ти дурна, і я собі того бажаю!» Вона здвигнула плечима і легко усміхнулася. «Ніхто не є управлений мати бажання, котрі в житті другого мали б відогравати якусь рішаючу роль, а ще менше на те наставляти, щоб були зреалізовані. Я їх не можу визвати. Сама ясній, тату». Сама, як птиця, як деревина в лісі. Маю сама право йти за собою, аби проти себе. Для того кажу раз, назавжди, що не вийду за «к» і що ніколи, ніколи не буду жити брехнею. «Позавтра він тобі освічиться, і ти приймеш його», говорив він біля неї засапаним голосом. «Позавтра довідається, що не стану його жінкою». «Олено, змивуйся над твоєю нещасною матір'ю, наберіть не розуму», – побивалася Радникова. «Маєте ви, може, наді мною милосердя?» – питала вона із несказаним огітченням. «Беремо же хто мою думку і чуття на розвагу, наче якусь штучну механічну пружину натягали б ви мене і простосовували б до обставин. Я, однак, не дамся до сього ужити». «Ніяка сила світу не стопча в мені, мислячої самостійної людини!» «А коли б вам те удалося, тоді успокійтесь, тоді я не я!» «Яка подяка за мої безсонні ночі, за мою муку, за мою любов материнську!» – стогнала Радникова, – «що живе у твоїм безталаннім серці!» «Правда, мама, і те, що випликалось! Прокляття на тебе, невдячна гадюко!» зазвичав радник. Вона збиралась до відходу, однак на ті його слова задержалася. Звернувши легко голову, глянула на нього із співчуттям. «Ваші слова, тату, мене не болять», – говорила. «Вам і не слід інакше говорити. Лиш так, як дух, котрий вас дотепер провадив, вами володів, вам і велить говорити». На не має ні впливу ніякого, ні сили. Вважаю його брудною, нездоровою силою, котра не має розуміння чистого шляхетного чувства. Цій силі в грязі гаразд. Вона рада б усе їй противне загарбати у свій круговорот і приглушити. «І дух», – говорила вона далі, – «не маєте собі більше нічого сказати». А так, як справи стоять, «Не будемо, мати, і на будучину собі нічого сказати, ані розумітися не будемо». «Я тобі маю лише стільки сказати! – кричав радник, – що позавтра приймаю свідчення «К». «Ти ще не повнолітня, а тепер іди!» Вона знову станула, наче прикована, і очі її засвітилися чудно. «Так! – сказала протяжно. Хотіла все щось сказати». Однак, надумавшись, замовчала. Те щось, що доктор порівнював із помішанням, показалось нараз у неї між очима. Не підводила поїх більше, не сказала ні словечка. Забравши ноти, із стола вийшла. Між старими урвалась розмова. До тої самої незначної хатини отіненої старезними смиреками, з котрої Олена виходила з Лієвичем перед майже трьома роками, прямувала й цього вечора. Терісенька ніч укладалась, а дощ ляв неустанно. Від часу до часу піднімався сильний вітер і бив її дощем так у лице, що волосся на чолі перемокло, а рука, що піднімала довгу сукню, зацепеніла із студені. Це був один із тих неприязних зимних вечорів осінніх, котрі заганяють додому усе, що лиш має яке-небудь пристановище. Утомлена вступила Олена в хату. Тут мешкала її стара учителька Маргарета С. Учителькою, правда, перестала вона бути здавна, однак стала для неї щирою порадницею і подругою. Який лагідний спокій, який мир привітали її у тій тихій кімнатці. Була лише напівосвітлена. У притикаючим маленькім салоні, котрого двері стояли широко отворені, сиділа старенька дама при фортепіані, цілком затоплена в шопені. Він був її любимцем, і вона виконувала його твори майстерно. Без шелесту розгорнулася дівчина з плаща та хустки. Тяжкі коси так і розпустилися по плечах. За висками товклися у неї живчики, а голова сильно розболілася із зворушення. Під вікном стояв старомодний фатель старої дами, а перед ним столик для роботи. Тут і опустилась вона, щоб спочити, як все часто робила. Сили першина, що її гонили та слідили, наче в яку небезпечну дику звірюку. Наче хвилі припливали до неї м'які звуки фортеп'яно. Раз любовні, пристрасні, то знов западали вони глибоко в душу, ніби бавлячись ними. Прийшла Маргарета незамітно на іншу тему. Начала Шопена імпромтю фантазії. Тихишенько розпливались звуки, то зливались, виринали нові, пориваючі, чародійні, наче опановуючи себе, немов та яскована пристрасть, коли чоловік з бою задрижить, застогне, а далі вмовляє в себе спокою, спокою. Як часто і прислухалась Олена в тій штуці, все однак, що відчувала при тінь і думала, було однакове. Та сама Гаряча зимна дрожь обгортала її, приковувала та загадочна сила музики, що нас пориває, додає слів, дотикає нас до найглибшої глибини душі. Ней, однак, в тій хвилі прокинулась вона так бистро, ниттє бій доторкнувся якийсь лихий демон. Прокинулась і сховала розпучливим руком лице в долоні. Це ж був його улюблений твір. Того, однак, часу не хотіло його більше чути. Правда, стара вчителька не могла знати, що вона тут сиділа, немов на вигнанні, а так і мусила прислуховуватись, а хвилі звуків не мали милосердя. З її з глибини вимирнула згадка і стала живою картиною. Одного разу, коли обидвоє зайшли до Маргарети на музику, а вона відогравала імпромтю по-мистецьки, тоді і виявив він їй кількома словами свою любов. Смиркалась, наче нині. Він сидів, уперед похилений, під голову на руки, і прислухався. Неподалік від нього сиділа вона. Посередині гри встав нараз і приступив до неї. Яка одинока незабутня хвилина, в яким неописанім зворушенні знаходиться він тоді, звичайно спокійний, Гордий. Признання його тодішнє було лиш відгоманом тої музики скована пристрасть. А вона Найніжніші нерви дрижали крім цілий різ, адже обоє носили в серці любов, однак і обоє були горді, вразливі, і одно не хотіло другому признатись. Аж таки перший начав він. Не було все якесь упоєння, що їх обняло. Все була сила, глибока, могуча, піднімаюча. Сила, котра не знає ніяких перепон, нічого не жахається, котра, проловлюючи дорогу, пориває усе із собою, часто руйнує те, що закони і звичаї і час із трудом збудували. Правда, що музика – Підсичує і біль, і людській Груді, аж до божевільності Музика пірвала Тепер і молоду дівчину У свої обійми Вона почала нервово реготатись Тихо, тихо Та так сердечно, що цілої Її гнучка стать тремтіла. Оклик виривався їй з уст Однак вона притисла руки Ще сильніше до лиця І зціпила зуби Хотіла бути спокійною о, Боже, спокійною, адже не на прибула вона сюди, не гнало її у бурхливу ніч, не сього вона бажала, бажала. Горде, непогамовне цювство, хто його не знає. Трохи згодом лежала в її змучена голова, нерухомо, на спинці крісла, і лиш рука закривала очі. Пізніше, коли вже стара дама перестала грати, і увійшла із світлом до кімнати, найшла молоду товаришку незвичайно втомленою. Не здивувалась вона її присутністю. То було вже її звичаєм приходити незамітно і несподівано, а часто вже по якійсь хвилі назад вертати. Від часу смерті Лієвича стала вона такою непосидючою. Ще йде дощ на дворі, Маргарето, мовила Олена між іншим і притисла чоло до шиби. Притім вдивлялася у нічну темряву, наче хотіла там конче щось добачити. Замість того бив дощ голосно о вікна, а поза углом хати свистів та вив вітер, ніби хотів на силу стару хатину. Лиш старі смиреки шуміли перед нею успокоюючи і горнулись охотно за вітром. «Невже ж ти хотіла б знову відходити?» – питала вдовиця із тривогою. А заразом Любо. «І то в таку непогоду? Вибий собі лиште з голови, я тебе не пущу!» «Ну, Маргарита, я ще остануся. Я принесла вам ноти, як собі їх на нині бажали, а далі хотіли ще десь що оповісти, десь що написати. Лист, лист. Тут і розповіла вона старій жінці усе, що пережила в останнім часі, від сцени з доктором, аж до бурхливої розмови з батьком. І що ж задумаєш чинити, Олено? Воно вілю з'явиться, напевно. Дожидав, як мені здається, лише приїзду своєї матері, котру хоче тепер взяти до себе. Хочу йому правду сказати. Скажу, що знаю про його намір щодо мене. Затим, однак, рішуче приступить до діла, мусить одне дізнатись, а то, що дівчина, котру задумує на ціле життя взяти за жінку і по котрій з певністю надіється, що буде становити душу його дому, не любила його ніколи. Що коли б хотіла за нього вийти, то вийшла б лише з тої причини, щоб родичам одній незабезпеченій сестрі і собі придбати якесь пристановище. Не є це ніяким услів'ям, під котрим вона рішалась би таки вийти за нього. Вона хоче лише йому тим ощадити неприємної, а подекуди і принижаючої хвилі, а зараз хоче й очиститись від закиду, будто вона слабоє на гордоту і химери. За нього не вийде. Не могла б цього ніколи вцінити». Попросту вона не може зобов'язуватись до животної весні. Сміло тебе, Олено, дійсно, не жарт? Ні, Маргарето. Правда. Удовиця мовчала хвилинку. Кожний має свої погляди на такі речі, обізвалася опісля. Однак, як то кажуть, і мудрому чоловікові не встид послухати поради. Для мене нема поради, Маргарето відповіла тихо олена. На милування нема силування, так само і на поважання, а вироблені погляди на життя, котрі тісно зв'язані із нашою совістю, також не даються скинути, наче ту одіж. Цього я і не хочу сказати. Я хотіла була лише спитати, що власне думаєш зробити із собою, коли не хочеш віддатись. Задумаю жити по своїй натурі і по правді». «По правді!» – усміхнулася сумна старенька женщина. «Не знаю, що тобі властиво під тим думати. Однак, взявши це на розвагу, то що ти маєш супроти особи К? Що тепер його не можеш любити, я розумію і дуже добре. Що, оскільки тебе знаю, може взагалі не будеш його любити». Знаю теж, аж надто добре. Думаю, однак, що людська натура довольна знана, щоб будувати на неї і на будуціну, і, наприклад, все привипнеш до нього. Він добрий чоловік, все кожний знає. Він досі ще допомагав матері, а тепер навіть бере її до себе. Цього не вдіє кожний інший. «Дійсно», – перебила її Олена Гірко усміхаючись, – «рідка великодушність. Кожному відомо, що доки він учився, вона, вдовиця, Гірко роботами заробляла грошики, щоб його утримувати в університеті. Що її тепер, коли вже перестала бути продуктивною силою, не виглядає на двір, то вже імпонує світові. «Ох, Оленко, огірчення чинить тебе несправедливою». Він і грає, наприклад, у карти, не п'є, а те, бач, чимало значить. Ні, зате він чоловік холодний і з вирухуванням, котрий лише хоче уживати, котрого я становить для нього одинокий світ. Уживати, бо лише раз живеться. Це його засада, котрою він і пильно держиться. Однак, при цій і другим дати жити, це не його засада, Маргарето. На те спустіться. Все егоїст і чоловік гордий, котрим, як вихвалювався раз перед Стефаном, нічого на світі не дивує, котрий усього уживав, усього скуштував, і котрого ніяка жінка не в силі довший час придержити, бо, мовляв, знає наперед про кожну, що потребував би лише палець підставити, а мав би їх десять на раз. Його, наприклад, важні соціальні питання життя нічого не обходять, бо на те, мовляв, є доволі студентів, філістерів і інших божевільних. Для нього його завіт – то лиш дійна корова. А про мене, говорив раз Стефанові, чи думаєте, що ця хоч крихітку ліпша від других? У неї, як і у всіх жінок, остання філософія – віддатися. Я їх знаю. Наколи б мені дійсно схотілося і була б уже маєю. Тоді він і полишила усі свої ідеї, при котрих робиться тепер така інтересна в родиннім гнізді. Зрештою, і не сміла б мені у мій дім заводити, а до делікатної кухні, яку я люблю, вона і не посувала б. Що мені з такого чоловіка Маргарета без любові? І чим не була я для нього? Нічим більше, ні менше, як ключницею його дому, а там тут і урвала. Зляком підвела старенька очі на молоду дівчину. Такої бесіди вона ще від неї не чула. Так суворо, безоглядно, ніколи вона не говорила. У які мрії заганялась вона при своїх спосібностях? А знала свої думки так удатно прибирати слова, що казав бись деколи, що воно дійсно так, а не інакше? Однак вона любила цю дівчину, немов свою рідну дитину і думала, що вона ні за що в світі не повинна далі ступати тою тернистою і небезпечною дорогою. «Прислухаючись твоїй бесіді, Олено, – обізвалася поважно, – можна було б втратити віру у добрі прикмети й мужчин? Одна я тебе питаю. Я маю до сього право. Чи був і Стефан без блудів? – Стефан? – Ні відповіла трохи згодом Олена. Підтязкові її великі очі глибоко засяяли. Він мав також свої блуди. Був нудний педаганц, був заздрісний, був гарячка, і мав ще блуд одичений, про котрий, довідавшись я, з та розпуки, мало не збожеволіла. Все була тайна. Його батько збожеволів спиття і помер з того. А він, Маргарето, як-небудь і не пив налогово, однак пив радо. Ви розумієте, що це значило для мене? Мати такого чоловіка, у котрого та згубна пристрасть могла вибухнути кожної хвилини. Отак ми любились і віруючи у нашу любов, ми думалися лихо перемогти. «Лише при твоїй помочі, – говорив він, – бувало, – я зміг би оту нещасну хворобу задавити» а з другою вінкою – ніколи. І я вірила, що мені вдасться його вирятувати. Причин і не би, б, може, чимало. Однак, що було то все для мене? Я ж його таки любила, Маргарета. А тут, що ж і рація виходити за цього чоловіка? Мені людьми устану боротьбу між собою, котра б остаточно мусила виродитись у ненависть. Так, як я його знаю, то він би не звернув би ніколи із шляху раз обраного. А я, Маргарета, я єсмь. Не натура, котра б могла зносити на своєму карку панування другого. Такі думки, дівчино, відповіла стара дама, хитаючи жалісно головою, не доведуть ні до чого. Коли бач, усе розбереш, усюди заглянеш і так. Стріниш усюди ключку. А все ж таки він взагалі відповідна партія для тебе. І ти привикнеш до нього. Привітай, чоловік, боженьку, чи до одного. Тим скоріше до людини. З ними дними, з, з місяця на місяць, а там... О, ти не знаєш, як гарно може ще твоє життя уладитись. Які хвилі береже воно ще для тебе. Чи хочеш, може, сама жити, от хоч було так, як я? І гіркий усміх про мене поїві старецьим зазуреним лиців. Чи розумієш ти хоч трохи, що то значить бути злишнім? Або чи зрозумієш ти, направду, що таке убожество? Недостаток болить, журба молить, пригноблює, робить вогткуватим, убиває. А так старість настане. Сили уступлять Олено. Фахової освіти не маєш. Хочеш сукні паням шити, ноти ціле життя відписувати. Хочеш, Олено? Молода дівчина мовчала. Її голова спочивала на згорнених на столі руках. Ледве що видно було її бліде лице, із спущеними віями. «Хочеш цього, Олена?» обізвалася ще раз із притиском. «Ні, годі тобі цього хотіти. Ти дійсно не можеш мати ще правдивого розуміння про нужденне вегетування, а то мусила б ти його повітати, як свого ангела-спасителя». «Ніколи, Маргарето, лучше умерти!» почулася стиха. «Умерти?» глянула понад окуляри на дівчину стара Маргарета. Був все видовато насмішливий, а заразум милосердний погляд, що в ній спинився. От і шлях зарегаталась вона і, беручись на ново ж панчуху, почала одностайним голосом далі. Коли Стефан умер, казала, що також мусиш умерти, а бач, живеш. Не гірається воно так легко, Олено вір мені. Раз, це було, як і мій чоловік помер, щось у рік, як ми побрались. Я думала тоді теж, як і ти про смерть. Не знаю, чому не вмерла я, і не знаю, чого живу. Усі вдовиці і старі панни, Олено, вони ніщо. все. Останні належать ще до тих безталанних, ще до того, що й смішні. Самотні блукають у житті, без приюту, без становища, Казала б без смислу, а д'явуть, щоб не умерти. Наприклад, як я. Смерті не бажаю, як у молодих пристрасних днях. Знаю, що кінець сам прийде, а це буде сумний, глухий кінець. Чи хочеш і ти вести таке життя? Чи, може, хочеш для ідеї жити, наприклад, писати? Все тепер, і наче хвороба в жінок. Опроті для ідеї зветься доти, доки не треба закусником хліба побиватися. Люди, однак, та година, так ідеї перестають бути метою життя. Врешті, нехай собі і так. Думаєш, однак, що праця для ідеї заступить тобі все живе щастя, котрого розуміння мусить жити у своїй груді, бо ж ти любила і була любленою? Чого ж, питаю ще раз, «Чого ж ти хочеш, Олена?» Минулзмучено підняла Олена голову, і з відверненим лицем оперилась мовчки опоручся крісла, що й очі закрила рукою. «Боже, дійсно, чого ж вона ще хотіла? Що оставалось їй ще хотіти писати? До того вона не мала таланту, а всяке дилетантство було їй ненавистно. Отож, що ж їй почати? Думати? Говорити? Майже на все виходило. А коли на все вийшло, стало смішним. Стара дама завважила муки молодої дівчини і, не зміняючи ні пози, ні тону, говорила далі. Дійсно, Олено, у тіну взагалі не можу похваляти твого рішення. Що задумаєш чинити воно їй Богу недобре. Однак вона чула, що добре. Чула, що коли не буде придержуватися своєї думки, то пропаде, як тисячі перед і за нею. А того вона не хотіла. «Що мучить тебе моя дитино? обізвалася знов, бачачи, що Олена сиділа безмовно і нерухомо. «Невже ж тобі жаль своїх поглядів на життя, котрі ти може змінити мусилом? «Іди, бо йди. Яка ти собі там і поступовала, а в тій напрямі осталась ти все ж таки ідеалісткою. Оглянься лише у житті і скажи сама, ці подружжя, котрі влучились без любові, у тисячних случаях, найщасливіші від тих, що справді не раз у любов мала за підставу. Думала було, що ти якраз скорше вступиш у так зване «розумне подружжя» а ти замість того любуєшся у романтичних засадах і не хочеш у те вірити, що ми не в силі кермувати нашою долею, що на тебе вища сила. Правду сказавши, світ висміє тебе, довідавшись, що ти з те відболила, так? Бо його не любила. «Світ, Маргарета?» – відказала гордо Олена – і згірдливий усміх промейнув по її Та маса наших знайомих, ані їх хвальба, ані їх догана, не були ніколи в силі постановити для мене якесь правило. Мені просто неможливо розстатись з думкою, що так, як воно є, є недобре, що наступить одначе хвиля, у котрій, правда, сила заволодіє, і справедливост перестане бути якимось даром ласки, і настане час, коли жінка не буде примушена жертвувати свою душу фізичним потребам. О, маєш, Олено, твої погляди про правду становлять власне причину твого терпіння. Це головне. Вони творять розлад, безталанну дізгармонію у твоїй душі. «Завернись, люба дівчино, сказала вона серйозно. «Завернись, доки ще молода, доки ще можливий рятунок». Доки не будеш мусила собі сказати, що серед людей осталася ти одна однісінька. Голі вже мене рятувати, відповіла молода дівчина, сумно усміхаючись. Не в тім смислі, в якому було задумали, одначе одну мушу заперечити. Мої погляди не такі ідеалістичні, як ви думаєте. Коли б я була, як доктор А. казав, менш розважним критичним умом, не була б я ані в щасті такою безталанною серед нинішнього ладу суспільного, і не була б я такою самотньою, якою є дійсно. Твоя уява надто роздразнена. Та дайте поживу моїй душі, дайте мені серйозну тривалу працю. Одначе, ніколи не стояло виразніше перед моєю душею що є смі Єсь якимось недокінченим, неповним сотворінням, котре, заставшись таким, саме не здолає опанувати долі. Що є з самої волі? Що остається в мені? Нічого, Маргарето? Нічого, крім прокляття, насмішок і милостині? Трохи згодом, мило би собі щось пригадала і додала рішуче, ніби більше до себе. Нехай врешті все вб'є на мене, а я хочу до останньої хвилини оставатись праведною. А хто в силі цінити більше, нехай робить. А за потреби життя забула серце, – спитала знову вдовиця, посилаючи мрачний, майже острий погляд споза окулярів. Моральна нужда і абсолютна бідність – це одне й те ж саме. Наслідки їх однакові. Будьте ласкаві. Довела опісля спішно, дайте мені аркус паперу, хочу написати до нього. Вона встала, перейшла злінну кімнату і станула врешті перед старою женщиною. Ніколи не видавалась вона їй такою поважною, однак ніколи і такою чужою. Це твоя невідмінна постанова? Невідмінна. «І чи того що запротащуєш сама свою будучину?» «Так, я того свідома. Я не брешу. «Господь з тобою, безталанна!» Щось у годину пізніше опустила Олена стару товаришку. На дворі стало ще темніше. Ледве що десь, десь блимали зорі, а по місяцю таки мчалися хмари. Лише вихор гудів та свистів безнастанно і гнав тихими вулицями. Прощання обох женщин було холодне і німе. Щось стануло між ними, що їх роз'єднало. Все вони обидві розуміли. Сміливо кинулась Олена у нічну темряву. Сильний подув вітру загасив світло у руках водовиці а двері за молодою дівчиною гуснули сильно і замкнулися. «Чого ластиво вона хоче?» пробурмотіла стара нетерпеливо і верталась звільно на помацьки у свою світлицю. «Ці приуміли Чаша горечі, яку довелось випити родині Ляуфлирів, не була ще повна. Нові зовсім незнані чудні звуки наповнили солодкою гармонією Серце Германа Євгена Сидора, наче одним замахом зрозумів він поезію, в котрій зливалось місячне світло і соловейкове щебитання. Зрозумів гурчання чистих хвиль, зрозумів золоту їх пісню казочну, зрозумів сумраку вечірнього чародійну силу. Він потонув у найніжніших чувствах. Він – Герман Євген Сидір. Він любив. Одначе його любка, була сижидівка, оставалася глухою для його одній сердечних звуків. Його просьбу, щоби стала його дружиною, відкинула. Рішуче і холодно. Його горі і розпити не в силі описати ніяке слово людське. І він постановив зникнути зі сцени подій. Сталося воно тим чином, що він вистрелив собі в лоб. Недовго потім усунено радника із служби, і гарні золоті часи, про котрі знав оповідати він, його товариші та добрі знайомі стали тепер тейті та Минулими часами. Із чотирьох доняк були лише старша і Ірина замужні. Перша вийшло за старого, однак багатого кавалера, і проживала безжурно далеко від родичів. Лидві що раз або два в рік питала листовно, як живеться родині. Тоді, величайно, Олена відписувала їй точно і коротко. Одні сестри ніколи не годились із собою, а від часу, як найстарша віддалася, відчужилась ще більше. Тяжко приходилось тепер і Олені. До неї і її мужа відсилати письмо, Котре мала характер просьби, той її швагер мав далеко від міста кільканадцять фальчів поля із обістям, і той я хотіла тепер пані Радникова за порадою Олени взяти в оренду, бо не знає іншого виходу з лихих обставин. Частина пенсії, котру з ласки полишена Радникові, була така мала, що видливостіла на життя одному. Крім того, вони всі і борги, і зітні тих не сплачено, не можна було грошей обертати на інші потреби. Довго треба було ждати на відповідь, дуже довго, і ось прийшла нарешті. Зять, хоч і неохотно, пристав на предложення своєї свикрухи і заключив тверду, некорисну для них угоду, котру, однак і Олена мусила підписати. Небагом відтак переселилася далеко. Широко знана і поважна родина з виймкою наймолодшої доньки, котру найстерша забрала до себе, заки закліоматизуйтесь, писала, внув день не пусте село і почала нове життя. Мене вже п'ятий рік, відколи проживали на селі, відлучені від інтелігентного світу, без всяких товариських зносин. Кожний виїзд у місто був сполучений із видатками – і через це вони рідко коли виїздили. Тяжко приходилось їм, хоч і яку там малу суму грошенят відложити. Ви на млині поля приносили мало доходу, а про цясті продаж яких-небудь продуктів рідко коли можна було думати. Життя, яке вони тепер вели, було тихе та сумне, і бурхливими вибухами пияцтва Ляуфлера. Він все вживав цілими днями, в негарних сільських корчмах, п'ючи та сперечаючись із мужиками. Тут і вироблював їм різні подання, і супліки, та залагоджував і інші справи, а зате йому платили мужики горілкою або і грішми, котрі так пропивав знову з ними. Ніхто не здержував його більше від такого життя. Коли при суперечці попадав у злість, поводився наче божевільний. Одного разу вернувся він більше, як звичайно, підпитий додому. На його вид впала Радникова в таке роздратування, що не могла спокійно заховуватись. Вона лаяла, проклиняла і казала йому назад вертати туди, де він провів цілий день. На столі біля нього лежав великий залізний молоток. Розмічений її словами, він шпурнув ним у жінку. Безусінько біля її виска прилетів він і упав олені перед ноги. Наче розлитина вовчиця, кинулась вона на нього і потрясла його сильними руками. «Гадюко!» – кричав він несамовитим голосом. «Кара Божа! Відчинуйся, коли не хочеш почути цього молотка, щоб раз і назавжди успокоїтися!» Далі махнув за нею рукою, щоб її вдарити – однак втрафив уже у воздух. Вона звернула голову до нього, і страшний зимний усміх викрив їй уста. Зноси тягар, батьку, доки ще живе. Не забувай, однак, що родичі видні, коли діти сублянив тягарем, і вийхів. Вона була тою, котра управляла цілим господарством, і на котрої плечах спочивав гаразд цілої родини. Так, цілої родини. Від двох років проживала і Ірина природичах та вже вдовицею, а наймолодшу геню, ви виекспедійовано назад додому, щоби привикла до відповідних обставин та мала образ своєї будучини, як писала найстарша. За урядника не вийде, бо тим грошей треба. А позаяк не є гарною, то ще найлучше буде спровадити її. На добру ґаздинню і охоронити її від усякої вищої освіти, котра в нашій родині відіграла таку нещасну роль. Була осіння сонячна днина, пізно по обіді, в селі панувала тишина. Велика часть мешканців забралась на ярмарок, а й на полях не видно було нікого. Було позвожено все додому і далеко та широко видно було голий простір. Далеко, доки око засягне. Сумний, тужливий це був вид. Немовільно зверталося око до темного дубового лісу, котрий, припираючи до західної сторони села, становив для себе якийсь окремий світ. Близько біля нього йшла сільська дорога, і не один утомлений мандрівник, не один робітник звертав під старі дуби, щоб у їх тіні відпочити. Осіння Червоно-жовте-березове листя дрижало би настанно на лагіднім вітрі і набирало при західнім сонці рішучі кривавої краски. Особливо ж вражала одна група беріз очі всіх прохожих. Вони росли на узгір'ї, низько до землі схиляючи свої сплетені віти і ніби умисне висунулись із лісової гущі ближче до дороги. В ясних місячних ночах Виглядали їхні білі повогінані пні із срібним листям, не наче грізні мари. Тепер, правда, виглядали вони мирно, привітливо. Все завважило, мабуть, і Олена, що вийшло оце з глибини лісу, та оглянулася за місцем до спочинку. Оглянула насамперед допитленим зором биту дорогу, а не бачачи на ній нікого, усіла потрохи знеохочена. Чи була вона ще гарна? Чи не оставило п'ять років глибоких слідів на її лиці? Так і ні. Вона належала до тих щасливих, котрі не старюються скоро, на котрих лиці відбувалося однак духовне життя. Потім то обгоріло колишнє лілеєво біле лице, біля уст уклала сморщина, котрої перше не було і котра надавала тепер цілому лицю? вираз глибокого суму і утоми. Лиш очі Севі дивились однаково лагідно. А що ще більше учинив з неї той час, то той, хто не проживав у безлюднім місці, відірваний від усяких товариських зносин, тяжко працюючи в неустанній одностайній боротьбі з журбою, той і не в силі оцінити наслідків такого життя на чутливу душу. Нема тяжчої кари для молодого і живого духу, для бистроумних, енергічних, а надто ідеально уложених натур, як таке життя. Шумна це фраза. Будто би природа сама могла чоловіка вдоволити. Недбалим додумання, лінивим вона вистачає. Вдоволює вона і мешканців міста, що опускають голосливе товариство – щоби на свіжім воздусі скріпити зів'яле тіло. Однак ніколи не вистачає вона для мислячих, діяльних людей. Від дня до днини, від місяця до місяця приміцяла Олена на собі наслідки того тупого бездусного життя. І була вона остроумна і надто добре розуміла людську натуру, щоб не знати, що з часом, перейде незамітно до тих людей, котрим розходяться лише офіцій. Змовчу про таті хвилі, у котрих переживала вона нестандні муки, у котрих її молода душа, що бажала діяльності, всилкувалась переломити війські границі, якими окружало її теперішнє життя як той спійманий орел, побивалась вона у в'язниці, думала неустанно про вихід із цієї глухої одностайності, і як все наново мусила переконуватись, що теперішнє життя дожидало її і в будучині. У таких хвилях сон страстний налягав на її душу, і в таких хвилях була вона супроти свого окруження безоглядно гостра, ба милосердна. Незамітно впадала вона під вагою німих мук. Правда, сі муки можна було завважити на її лиці, однак ніхто не журився нею. У господарстві, котре було на її голові, йшло все звичайним ладом, і лише спущені віка і якась утома свідчили про її психічні терпіння. Хустка сунулася її з голови, однак вона того не завважила. Її ціла увага була звернена на мурашню, що піднімалась маленьким горбком біля неї. Вона думала про поділ праці у тих комах, і нараз спригадалася їй чомусь стаття Писарєва «Бдюли». Було вже доволі давно, коли все читала. Яке гарячкове роздратування упало тоді по прочитанню того твору, як багато гарячих дубок піднімалось тоді в її душі проти трутнів. Тепер читала вона дуже рідко. Наче б і забула про себе, і все навкруг. Так задивилась на комах. Як вони врушили, збігали, все однаково, без перестанку, без утоми. Тут панував строгий лад, і кожна комашка мала свою роботу. Чи яке капіло у тім світі дрібних сотворінь збудило в її душі яку думку, який спомин, вона стригнула нагло до кишеї, витягнула пом'ятий лист і прочитала, чинила це, може, в сотий раз. Це був лист, висаний до неї ще перед двома місяцями її найстаршою сестрою. Писала, що мусить продати обійстя і поля, випущені в оренду, що радить Олені задолегідь порозумітися із новим властителем сюди дальшого винайму, ґрунтів, бо в противному мразі могли б уже за рік остатися без пристановища. Їй неможливо інакше зробити. Обставини приволили їх до сього. Сини і попідростали, а наука чимало кошту і так далі. Усі знали о тім і всі сумнівались, чи остануться далі на господарстві. Здавалось, що живуть тепер лише дожидаючи чогось нового. Радникова та колишня гарна і горда жінчина зломилась, лезвим можна було її пізнати. Лише валіклась під вагою щоденної тяжкої журби. А коли Олена розповіла їй зміст листа, вона сплакала, замість що небудь відповідь сказати. Іріна, звичайно, хоровита, жила лише сестрою, про яку часто говорили, що вона – її сила, що вона є цією точкою, і що в'яже її з життям. Наймолодша сестра, давно доросла, гарувала, побивалась, неначе наче мужчина, дома і по полях. Одне ставало другому до помочі, одначе підстава цілої будівлі стала порохнявою і засвітала. Що мовчала Олена? Що не мала відваги поділитись із старою нинькою і обома сестрами найновішою вісткою? Саме тою, держала вже від нового властителя її пристановища. На її запитання щодо дальшої оренди відповів він коротко, привітно, що по упливі руку відбирає поля і стане сам газдувати. Над тисячними вихідними точками думала бідна дівчина. Думала, як би оберегти родину від гардячої абсолютної бідності, нужди щоби їм при оповіщенні сумної звістки подати заразом і нову спасенну раду. Одначе не видумала нічого. Не видумала? Адже хто її добре знав, той знав також, що з нею коїлось щось від найновішого часу. І дійсно, ніколи не виходила вона з дому так часто, і не бавилась так довго по прогулках. Особливо ж сусіднє село її почалувало. Мовчки всунула вона тепер лист назад у кишеню, а її погляд полинув знову долиною по дорозі. Сонце ладилося заходити, і на заході запалало небо рожевим блиском. Наразі долетів до неї гуртки твоза і тупіт кінських копит. Вона заворушилась і вп'ялила очі у той бік, і показався маленький легенький візочок, тягнений двома палкими кіньми. В ньому сидів однісінький мужчина і поганяв сам коні. Лице її спалахнуло кров'ю, а серце затовклося сильно. Візок приближувався чим раз, то скоріше. Із-під тонких скорих кінських ніг вилітали іскорки, а вона Затягши зуби, почала звільно спускатися із горбка. В очах її горів дивний вогонь, ніздрі дрижали. Мужчина, побачивши її, здержав одним рухом колі і привітався. Це був гарний, сильний мужчина, літ, може, двадцядев'ятий. З його одежі можна було відразу відгадати, що він був лісничим. Він сміявся, показуючи з-під вуса. Ряд густих білих зубів. «Я вас пізнала, пане Фельдс, Можете ви зараз мене з собою забрати?» Сказала вона із притаємним заворушенням. «Буде мені мило, дуже мило», Відповів він радо. Опісля зробив їй місце біля себе по лівому боці, Поміг утістись, затяг в коні, Що ж підскочили, і так помчався вперед. «Починю бесідувати». Він тішився, що стрінулись, а вона відповідала ввічливо і скоро. Він говорив багато. Між іншим, оповідав, про що вона вже й знала, що він лишається у барона в сусідньому селі і далі у службі, а може і назавжди. Що казав йому Фельсері нині у місті, що закупив йому ще одне село, далі, що заміняв собі нині коня, он того сивого гуцула. Олена подивляла гарного коня. Він йшов дуже гордо і мав густу гриву, котра майже зовсім закривала голову. Я часу до часу підкидував мутно галівкою вгору. Був, очевидно, ще молодий і мало запряганий. «Поводити кільми становить особлившу приємність», сказала вона. «Мені так і сверблять пальці, коли бачу, що другі поганяють». «Та ж може то і відповів, сміхаючись, але той був широкий і без значення. «Але ви мусили б мене цього навчити? «А для чого ні? Така учениця зробить мене гордим. Можемо врешті зараз зачинати?» Тут і передав їй поводи, і навчав, як їх держати, коли і як стягати або попускати. Вона прислуховувалась послушно, а раз заглянула йому глибоко і уважно в очі. Він мав великі, голубі, потрохи безвиразні очі і виглядав свіжо і дуже молодо. Вона поводила так, як він казав, а його погляд спинився на її тонких руках. «Але держати треба як, завдважила, повернувши голову легко за ним. «Чи ви не втомлюєтесь ніколи?» «О, я», – він сміявся, – «сього у мене не буває». Сироті не наче в напруженні. Його погляд так і промайнув по ній і спинився на її м'яким профілі. Її щоки зрум'янились потрохи, і вона виглядала дуже гарно. Пані дуже ніжні, однак мушчини ну, всі вісьмо сильні. Зате ми, жінки, витриваліші. Не помітите може, що я можу раз по раз витягати п'ять до шість відер води. Він широко отворив очі. Дійсно? Ну не буде мені вірити, я все кажу правду. В його очах показалось щось ніби зразок подиву і разом з тим співчуття. Вона була така гарна. О, пані, ви не повинні щось подібного робити? І чому ні? Як нікого нема, а треба худобу напоїти, то мусить це робити. А на коли з вас добрий господар то признаєте все самі». А він і справді був добрим господарем і знав, що воно не йшло інакше. Одначе, щоб вона щось подібного робила, що й говорила просто так, свобідно. Вона що зовсім не подобала на тих, що займаються такою працею. «Пані, ви дуже господарні. Я не перебираю в праці. Опроті, знаєте, я за кажу, чим ти є, тим треба цілком бути. Інакше не дійдетесь ніколи до мети. «О, певно», – відказав поважно, – «доньки нашого священника також дуже господарні. Наприклад, старша панна Омелія, вона дуже образована панночка, грає на фортепіані, від неї я і дістаю завжди різні часописи до читання». «Так?» Зауважила протяжна Олена, і в цій хвилі потягнула вона сильніше погоди до себе. Ви, певно, буваєте там частіше? Не надто часто. Панна Омелія дуже привітна, просить частіше заходити, однак моя служба не дозволяє на це, хоч як би і не бажалося. А ви, пані, знаєте пану Омелію? Знаю, сказала вона байдуже. Чи вона вам імпонує? Запитала трохи згодом і обернулась Бистро до нього Холодна, насмішлива усмішка промайнула ледве слідно по її обличчю Він відчув її «О, мені!» Кликнув, зарум'янувшись, і теж насмішливо «Я так думала!» І знову усміхнулася «Чому б мала імпонувати? «Знати се ваша річ!» «Так я цього не знаю!» Відповів він слабідно «І він дійсно не знає цього» Не любив він взагалі думати, а був більше чоловік чувства. Все зрозуміло в нас з першої хвилини, коли з ним познайомились. «Читаєте Радо?» – спитала його. «Радо. Можу вам також книжок позичити, маю їх дуже багато». «А ви, пані, не читаєте?» «Тепер ні, не можу». Він дивився на неї цікавим поглядом, очевидно, не розумію її. «Так мені Лучче обізвалася стиха. «Тули ж час забирає, обізвався він, а надто жінкам при господарстві, вже не всі примушені читати». Вона відвернула голову від нього, і її погляд полинув десь далеко. Сонце сховалося в затемний ліс, і остро виразно вирізувались його лінії на огняно-червонім небі. Їй стало холодно, і вона стиснула однією рукою Хустку під бородою і пробували її тісніше зав'язати. Чи коні почули легку непевну руку, що ними поводила, чи, може, лівий побачив щонебудь край лісу, бо скочив у бік, що легкий візок мало що не вивернувся, а Олена похилилась уперед. Блискавкою обняла її його рука і взяла заразом по води. Вона була на хвилину наче замкнена в його обіймах. Злякана освободилась а він став лютий і ударив коні, що рвались вперед, немов скажені. «Бестія!» – мурмотів крізь зуби. «Я тому винна!» – промовила. «Ні!» – відповів нетерпливо. «Все не нині вже третій раз. Однак я йому від цього відзвичаю. Ви привлекались?» – додав отисля м'яким голосом. «Я був би не допустив, щоб ви впали!» Вона не відповіла нічого. «Я стала боязлива», – говорила вона тихо і сумним усміхом. «Як?» І він нахилився трохи вперед. «Боязлива стала, але все певно тому, що виїжджаю рідко, а наші коні старі і супокійні». «А чому рідко виїжджаєте?» – спитав він. «Коні все в роботі, воді їх відривати, а одному їх простити не хочу». «Сьогодні вони треба чинити» сказав з відтінком гордості і ввічливості. Тих драбів он тут мушу щодня проїжджати, щоб стали слухняні. Можете їх кожним разом дістати, на коло лише захочете. Дякую, одначе я без вас не поїду, сказала вона м'яким голосом. Чудно приємне чувство так і обгорнуло його. Він знову нахилився, крихітку, і їх погляди стринулись. Її очами закліли щось, наче вогник, і він глядів хвилину в її гарне лице з очевидною приємністю. Опісля підвів гордо голову і сказав рішуче, «Я і не допустив би, щоб ви самі їхали, а я і не маю нікого, на кого б міг коні спокійно лишити, а за чотири дні мушу знову їхати до міста». На кого б ви, пані, мали охоту – вони змогли спільно відбути малу подорож. Вона не відповіла скоро, стала лише ледве зумітно блідша, а трохи згодом сказала «Хочу». Дальше їзда відбулась супокійно, і Люди йшов послушно, наче дитина. Олена говорила багато, питала мало, а його очі спинялися з подивом на гарних лініях її обличчя, на її устах. Такої він ще її не бачив і не чув, щоби вона коли так би сідувала. Правда, бував пару разів і в домі її родичів, хоч лише за орудками, однак тоді бувала вона завжди тиха, зайнята, деколи видавалась йому гордою, неприступною, а тепер їхала з ним, сиділа біля нього, і він відчував її дотики. Нині була вона зовсім іншою, а те, що говорила і як говорила – було інакше, як це буває у других дівчат. Неподалік її помешкання протило його станути. Наколи настав на те, щоб завести її аж перед дім, відповіла живо, «Лушу на хвилинку сядити до вчительки» і подала йому руку на прощання, при чим його погляду. «Далі хотіла б я вас щось простити, а властиво остерегти», додала м'яким шепотом, щоби ви не їздили на прасну кільми і не довіряли дуже власній силі. Ви надто відважні. Він схилився і поцілував руку, що спочивало ще в його руці. Добре. Смію, однак, за чотири дні на вас вступити. Вона потакнула мовчки головою, а після того він обернув візок і поїхав. Ще раз оглянувся на неї і поздоровив її. Вона стояла, випроставшись, з холодним усміхом на устах, немов на чатах, і дивилася на нього. От після з'явилось те непрізне щось у неї між очима, і здавалося, що її горда постать западається в себе. З похиленою головою і з поглядом вертала вона додому. Ледрощі замічала поздоровлення деяких знайомих газдів. Чотири дні пізніше, якраз о тій самій порі, затримався знову візок пана Лісничого біля помешкання Олени. Він вискочив скоро і зняв її. Вона не супротивлялась цьому, виглядала дуже втомлена, відповідала одначе привітно і лагідним голосом. При прощанні він поцілував знову у руку, а вона просила його приходити. «Розуміється?» – крикнув він радісно. І то так часто, як часто повілити. З того часу стала Олена дома сумна, мовчалива, вона була дразливіша, як уперед, раз, аж різка. Часто траплялось, що коли Ірина несподівано вимовляла його ім'я, Олена уникала її погляду. Молода жінка бачила, що з неї діється щось замітне, одначе не питала. Знала доволі, що заговорить вона лише тоді, коли сама захоче. Одного дня спитала її Радникова, коли буде вже раз писати до нового властителя у справі оренди. «Пождім ще, мамо», – відповіла знехотя, і немов задивилась за чимось у вікно. «Ще ж дати? Та ж говорила ти мені про це ще перед двома тижнями?» Я не вірю, що би дожидання принесло нам який-небудь рятунок. «Може, мамо, може і принесе. Я беру все на себе». Радникова задоволилась. Вони знали, що ця дівчина не говорила ніколи на вітер. Ірина, що якраз у тій хвилі увійшла до кімнати, почула останні слова. «Що ти знову береш на себе, Оленко?» – спитала журливо. «Може, знову ті утяжної гафти?» Пише їх! Заплата за них надто вже мізерна!» «Вас беру на себе!» – відповіла в тоні ніби жартівливим. Ірина приступила собі до вікна, і її погляд задержався на сестренній лиці. Виглядала змучена, а побед очі виступили персні. Вона знала, що сестра терпіла на безсонність. «Дуже сумний отакий осінній краєвид на рівнині!» – відізвалась Олена – щоб повернути розмову на що інше. І дійсно, на дворі було вже дуже сумно. В городі було садовину, чорну, сумну, безвистя, а вітер так і знімав схилистя вгору і вносив стедалі. далі. Дрібунький дощик стів неустанно вже з самого ранку. На голих полях виглядало пусто і глухо. Ворон там не було видко, як звичайно, десь також пощезали може бути, полетіли в ліс. Маю собі передати поздоровлення, Олено, заговорила Ірина по якійсь хвилі, під час котрої обі мовчки здивились на краєвид. Олена спогніла і перелякалась Від Фельса. Я була в учителів і подибала там його. Так. Обізвалась Олена, наче обернулася у цій хвилі до столика і чогось шукала. Одночасно вийшло з кімнати Радникова, котру викликала наймолодша донька. «Що ж він там робить?» «Не знаю. Останеться там, правдоподібно, аж до вечора. Дожидаю учителя, що поїхав у місто на ярмарок, і має йому щось привезти». «Мені видеться, Олено?» – довела по хвилі що він інтересується тобою. «Так?» сказала вона з ворушеним тоном. «І що ж, Іринка?» Іринка здвигнула плечима. «Він добрий чоловік, але дуже ограничений». «Ну, так, але все ж таки він має доходи, а головне, він добрий чоловік». Тривога і здивування заграли нараз на лиці молодої удовиці. Вона не розуміла, сестри, Одначе не могла не зрозуміти тону, у котрим вона все сказала. «Здається мені, що він пересиджує охотно в жіночому товаристві, особливо в молодім», сказала вона далі, звільна, не зводячи очей із сестриного обличчя. «Був там іще хто?» – спитала неспокійно. «Ні, але погляд, котрим мене зміряв, упав мені в очі. Попрощуй, що він у нас?» «Обходить!» Чудна зміна зайшла в Олененім лиці. Її очі заіскрились, і вона сказала швидким і різким голосом, «І чому б не мав нас обходити?» Молода жінка замовкла, та в наглім перестраху спустила очі. У тій самій хвилі приступила Олена до неї, вхопила її з руку і поцілувала. «Я ж його не люблю!» Хотіли вимовити її побілеї уста, однак не вимовила. Груді її піднімалась із сильного загорушення. «Не думай зле про мене!» – простагнала вона. «Не знаю нічого!» – втихомиряла Ірина, глибоко зврушена. «Мені дійться так, не мов тій собаці, що покірно зосить, як її копають!» – сказала Олена. Опісля відтрутила сестрину руку від куби. І скоро опустила кімнату. Ірина осталась одна, і її очі звернулись, як і передше, на краєвид. Тим разом вже не бачила нічого. Так лише блукали очі її безстільно, несупокійливо, а несказанно важке, сумне чуття обгорнуло її душу. Що сталося з дівчиною? Чи любила Олена? В не могла вона вірити. Вже будучи такою, якою вона була, не могла того полюбити. А коли вже так сталося, то, Боже, мири, якого роду була вся любов. Вона так і затопилась у важку задуму, одначе небавим відвернулася назад від вікна. Висока в постать мигнула попід вікна. Наче блискавка блиснула одна думка в голові молодої жінки. Вона стояла немов укупана на місці і слідила тривожними очима за сестрою. Ах, вона вже знала, куди ця прямує. Вона туди йде. І дійсно, Олена йде туди, щоб побачитись із Фельдсом. Вона йшла звільна, щоб успокоїтись. Її справді ділась, немов собаці, покараній за якусь провину. Вона поленіла, згадавши погляд сестри, тої сестри, котра досі в неї вірила. Вона відчувала, що з постановою статись його жінкою втратила тоє сьо, що її оберігала дотепер від всякої брехні, від відсякої неправди. Вона знала, що опісля заживе лише фізичним життям, однак вона не може собі інакше порадити. «Що про неї тепер думає Ірина?» – гадала вона далі. «Чи я його люблю?» – і вона усміхнулася слабо. «Дай собі все думає!» Лише до правдивої причини не сміла Ірина дійти, її лише на світі не сміла. Люблячи Олену, вона могла б одним замахом усе розбити. Потім стала думати про нього. Вона уявила собі його постать. Вона мусила у ньому віднути щось таке, щоби її до нього притягувало. Вона знає докладно, що він буде говорити, як уперше заговорить. Знає той усміх, котрий зраджує, що він ограничений і котрого їй встидно. Лише чоловік він має біле, гарно оформлене, котре надає Цілій статі вираз і сильно забудовану постать рідкої краси. Все ж дійсно щось дуже гарне, така сильна і здорова людина, думає вона, який він сильний. Тоді, наприклад, зняв її з візка так легесенько, наче б вона була легка, мов перо, знімаючи притис її на хвильку до серця. Боже милий. «Що я дію?» – прошептала нараз і стала немов укопана, «І ти, і ти!» – відповіла після наче не своїм голосом. І її уста усміхнулись несказанням о гірченні. «Так вона все до чогось ще придатна!» І знову думала про нього. Думала і вірила в те, що його любов не застанеться на неї без впливу. Любов має те в собі, що коли походить від симпатичних осіб, викликає і в нас, настрій подібний до любові. Часто зустрічалася вона з ним, і кожним разом уміла так зарядити, що з її родини не був ніхто присутній. А коли траплялося, що Фельс появлявся іноді дома в її родичів, то ставала мовчазною і шукала заняття у пекарні. Здивований споглядав він тоді за нею. Його очі слідили неустанно кожний її рух. Однак тут була і Ринка, і інші. Була і наймолодша, котру Радникова консеквентно придержувала в кімнаті. І він бавився переважно з ними. Лише при його відході з'являлася вона точно і дозволяла, щоб він цілував її руки всіх. Коли впали сніги, і настала Санна, приїздив великої неділі і вибирав усіх на прогулку. Тоді сиділа Ірина з нею молодшої сістрою разом, а вона біля нього. Або знову траплялася, щоб він приїздив лише по неї саму і відводив її у сусіднє село до жінки тамошнього Надлісничого. Тоді під час їзди питав її ще хвилі, як сидить вона і чи... Їй незимно. В останнім часі стратив багато своєї звичайної сміливості супроти неї. Зате вона була розмовна, весела і опанувала його зовсім. Коли вона, бувало розговориться про якусь річ, не перечуваючи, що говорить, якраз проти її поглядів, тоді він спиявся на нім гордий, холодний, оленен погляд. І він лишався. «Цято говорити про речі, котрих добре не розумієте. Все ж вам не личить. Будьте таким, яким ви є, і не думайте йти другим під лад. Тиранка в вас, пане Олено. Чого мене слухаєте? Не робіть цього, на коли вам неприємно. Чому ви до мене такі острі?» – питав з вимушеним усміхом. «Завсюди маєте щось на мені критикувати» а син не болить. «Я не хочу, щоб над вами хто глумився», відповідала вона м'яким перепрошуючим голосом. «Людям не слід над собою насміхатись, а лише собі допомагати. А поза я вас добре знаю, знаю, що ви ліпші від других і представляюсь такою, власне, сам, якою є сім. Тоді він знову цілував її руки». «Вийний анжел-хоронитель!» – говорив він розніженим голосом, і був би стерпів, хоч би вона йому і ногу на карток поставила. Вона ж не відчувала, і її обгортала якась злослива відраза. Їй було б приємніше, коли б він був їй противився, а так піддавався охотно її сітям. Раз небагато вже бракувало, щоби їй освічився, однак вона його збила з пантелику такими різкими словами, що очі його зайшли слізьми, і він, ухопивши капелюх, забрався. В тій хвилі, правда, вона не заставлялася над тим, що сама привела його систематично до такого настрою. У тій хвилі бачила вона перед собою попросту мужчину, котрий не був їй під ніяким взглядом під пару, котрого не могла вона ні полюбити, ні поважати, котрого ограниченість їй дразнила. Вона, отже до нього немилосердна і поводилася суприз нього у спосіб, котрого несправедливість помічала лише опісля. Прислідуючись стрічі, вітала вона його за привітно і питала журливо, чи він не гнівається на неї, просила сердечно не чинити цього. Адже вона вже є така фатальна, а властиво дуже нещасна. Говорячи таке, вона казала правду. Настав Великдень. Олена перша була на ногах. Заглянувши усюди по господарству, де було треба, політувала порубків та дівчат до церкви, а сама йшла на город. Сонце давно вийшло з лісу, а раннє зарево Облідло. Був це правдивий весняний поранок із своїм здоровим, свіжим воздухом, із своїми тихими чарами, що людську грудь наповнюють новою надією. Поодинокі звуки дзвона старої церкви долітали до неї, мов щось святе і зворушливе. Великдень. При тім слові затремтіло її серце, немов хто його країв, а брови стягнулися, неначе у фізичному болю. Вона не могла бути весела і чим їй тішитись? Тепер жила хіба на те, щоб не вмерти. Навіть відживаюча природа не розігнала її байдужості. Все здавалося для неї мертвим. Вона притисла затомлені руки, неначе в глухій розпутці, до чола. Згадала минувшість, подумала про будучність і під вагою думок немов угиналась. По сад ішла стара лепетуха Катря, мати сільського двірника, і, як тоді жартом її прозивали, стара Штафета. Христос воскрес!» – скликнула. «Ви істину!» – відповіла Олена. Стара затрималася. «Не йдете до церкви, панунцю!» Піду трохи згодом. Ідіть, ідіть. Ото була я вчора у пані фештерки і там була й пані професорка, та й завдала мені вам сказати, щоб ви прийшли нині до церкви, мають вам дуже щось важне сказати. А напекли там науженьку на півмилі чути той запах. Але ж бо там і гостей хто ж прибув? Сестра якоїсь помершої фештерки, тої першої бачити, її мати, донька фештерового брата жінки, молодий пан фештер із гарними кіньми та сивим капелюхом, що по неділі був у вас. Все забуваю, як його ім'я. Моя голова стара, якесь дуже панство з міста, що то її пан від людей податки збирає, та й докупи кладе. Якийсь ціферський пан. Що бачити шаблю носить. Але те піду. Хотіла лише те сказати. Хочу також піти до церкви, мушу, однак уперед сі писаночки занести своїм уночатам. Матаю вам одну, ся жовта, красна, мені вона дорого коштувала. Озвільніть панунцю до церкви та помоліться Святому Миколаєві, він дав, або ви вже сьогодні за рік свячення на своїй їли з чоловіком та дітьми. Не годиться дівувати у вік Бог та святі найдадуть маму Іванові небо. Він був добрий чоловік і хазяїн, а любив мене, любив Боженьку. Ну, як, було, мене, часто б'є, лише як побрались, то гадала от тепер твоя година, Катре. І все, бачите, затіресте що без його дозволу та на станець забігала. Заслужилися ти, коли так? У ні. Якби він мною не журився, то й не бив би. Недурно й кажуть, жінка не бита, а коса не клепана, одне й те ж саме. Одного разу ти полегли на три години, а з мого волосся сталося, що майже половина в його руці. Але... «Я ж бо і волосся мала!» «Ідіть, Катри, ідіть, і ви знову пересаджуєте!» «Так, пересаджую? Дай Боже, стільки щастя моїм дітям та юнукам, онукам, скільки брехні я наговорила! Звісся, най не рушуся, коли це неправда! Але чоловіку не можна так робити, на те він і чоловік! Звіляємо, най пиром стане! Щодо мене, – додала нараз голосним шепотом, близько приступаючи до Олини – то я вам бажаю за те, що читали листи від моєї доньки, щоб ви стали панею молодого пана Фештера. Чую, купив знову від пана барона Іспе Яловицю. Два роки минуло їй навесні. Червона вона із білими латками. За 85 римських злотих. Такою ще наше село, мабуть, і не виділо. Ну, але за те вже вона і від барона. Ну, тепер біжу далі. Вона поступила пару кроків уперед, ставила однак, знов, не наче укопана. Ну, і була б забула вам сказати, що панич пана професора і пані професорки теж приїхали. Не той молодший, той старший, той, що дивиться зизом. Боже, прости мені, гріхи мої. Вона голосно по устах ударилась. він, мабуть, від науки обірвав. Так, так, все певно, що так. Щоби було не здурів. Син нашого дяка оповідав одного разу, що якийсь так добре і багато вчився, що аж здурів. Той, перший, знаєте, той дуже крути і пани нашого панаця. Та теж добре панство. Завсігди дає мені молока, коли моя корова перестає доїтись. Дай їй, Боже, панування. Майтеся гаразд. І поплентують вона скорінько, як на старі ноги. Олена дивилась довго, Байдурна за нею. Далі вернулася звільна у хату. Трохи згодом пішла ціла родина до церкви. Того самого дня по обіді зійшлися гості, запрошені Оленою і її родичами. Старі учителі із синами, недлісничий священник з родиною і молодий Фельс. Забава розпочалась, як все звичайно буває, на Великдень їдженням свяченого. Стари бажали собі притім обопільно усього добра, здоров'я, потіхи з дітей та внуків, згадували сумно давні добрі часи і запечатували довгі бажання голосними поцілунками. Опісля складали бажання старі молодим, а коли вже молоді собі складали бажання – тоді виступили на її очах сльози. Вони споглянули на себе глибоким зрозумілим поглядом і оставили любу молоді ж саму. Ніхто не міг гордитись того дня таким гумором, як Олена. Ніхто не жартував стільки, як вона. Ніхто не міг мірятися з нею дотипами. Очі Фельса так і впилися в її втучку постать, Її гарне лице – і з незвичайно сяючими очима. Коси спустила вона нині на плечі і здавалось обагатшо молодшою. Його визначувала вона замітно, ледвищо відступала від нього. Для кожного з його дотипів мала привітну усмішку і визиваючий погляд, а присутні знали з певністю, що з них вийде пара, і то пара рівної краси. Обоє високі, гарні, а він, о, він знав, що не належав до перших ліпших. Пані Надмільснича не потребувала йому того і казати. Не був він ні сліпий, ні глухий. «Знаєте, панно Олено, – оповідав він, між іншим, із щасливим усміхом, – що я придбав собі уже до вісімсот ринських злотих. Думаєте, що мені не звісно, що ви знаменитий господар?» З куплю собі урядження до мого помешкання. Воно буде безсумніво, хоч і не коштовне, однак певно гарне. О, пане Олено! Він глядів на неї сяючими очима і відгорнув з чола своє гарне густе волосся. Був зворушений. Вона сміялась напівсвавільно, напівна смішливо, сама теж несупокійна. Ірина виглядала дуже утомлена, неустанно слідила за сестрою. Її та викрила вона давно, і їй все боліло несказанно. Зразу старалася вона цілий план тайком розбити, пізніше говорила прямо з Оленою. Та, однак, просила її коротко і дуже рішуче, щоб їй не перешкоджала. «Я вже не маю нічого до страчення», – говорила нервовим голосом – а вам всім треба пристановище. «Я не можу прийняти твоєї жертви», – відповіла Ірина у лухі розпуці і плакала. «Се не за для тебе, серденько, а так, за для родичів», – потішала її Олена, причому виминала її погляд. В дійсності була Ірина головною причиною цілої притичини. Олена любила пристраст на тиху, ніжну женщину котра ще й хоровита, і була б пропала без неї. Тривожно слідила з того часу Ірина ті, як Олена казала, лови, а нині нині була Олена наче пориваюча, і нині мусила все рішитись. Ірина сіла до фортепіана і заграла механічно якийсь там танець. Він приступив ближче і спершись на фортепіан, дивився на неї. «Ви дуже подібні до пани Олени!» – обізвався нараз. «Гадаєте?» – замітила вона привітно. «Так. О, пана Олена, причудна особа. Чи це фортеп'ян?» – спитав трохи згодом. «Олени?» По його лиці промайнула немов блискавка, і він знову звернувся до Олени. Нетерпливо дожидала молода жінка від'їзду гостей, особливо ж Фельца. Коли б лише не освічився, думала неустанно. Крім того, була нервова і цього вечора дуже втомлена. Старший син вчителів видобував перед нею усе своє знання. Маячив про різні системи виховання, заявив з притиском, що читав теж пистолотці і що хоче лише Елію перегорнути. Його мати, худа, костиста особа, стріляла за ним лютими очима. Удивиться була гарна, він сам ще молодий. Однак удовиця не внесла ще нікої другому чоловікові щастя в дім. Все знала вона ще від своєї небіжки бабуні. Було вже пізнім вечором, як гості попрощались. Олена шукала десь у третнім покої з неякоюсь хусткою, щоб провести трохи надлісничих. Коли все нараз фельд з'явився нечутними кроками теж у покою і біля неї. Вона переходила власне коло вікна і заглянула в нього. «Яка знов нині чудова ніч!» – завважила стиха напівдо до себе, напівдо до нього. «І? Що?» «Настала знову чудова ніч!» – повторила знову півголосом. «Чому? Тому що місяць і зорі так ясно світять?» «Може й тому. Красу і взнеслість у природі можна дубше відчути, як описати. «Не відчуваєте ж ви того, пан Фельс?» «Не знаю». В тій хвилі відчуваю що іншого. Голос її звучав м'яко. І його теж. Вона поглянула на нього і перелякалася. Його лице було бліде геть, аж до густого волосся, наче б уся кров з нього витекла. Голуби, звичайно безвиразні очі, палали гарячим огнем. Її холодом обняло. Знала нараз, що сталося те, до чого вона стреміла, і перед чим тепер сама задрежала пристрасть. Хотіла поступитися далі, однак якесь незрозуміле чувство, немов струя електрична, перейшло від нього на неї. І вона задержилась. «Олено, що ж? Я не знаю, я...» «І я не знаю». Вона всміхнулася на силу. «Оленочко», – повторив він, – «бажаєте чого-небудь?» Так, все, бачите, ви. Він її боявся. Її ж взяла колишня дика нетерпеливість і вона задрижала на цілім тілі. Ідіот. вирвалося на її устах, однак вона змовчала. Ви знаєте, що ви такі гарні, гарні. Він станув нараз близько перед нею. І вона зачула від нього вино, але в тій ж такі хвилі. Заки вона змоглася завважити, пірвав її палко до себе. Вона скричала і відтрутила його далеко назад. Її обняла сильна, несказана, глибока фізична відраза. «Тихо!» – кликнув він у сильнім загрушенні. «Я вас люблю, Олена! Не завдавайте мені болю!» Брови його стяглися грізно, закусивши до губу, глядів на неї за іскриними очима. «Чому відтрутили ви мене? Я вас люблю, Олено, будьте моєю жінкою», – сказав він пристрасно. Вона стояла перед ним, оперта о стіну, бліда, із широкоотвореними очима і з дрижачими ніздрями у важкій боротьбі. Сильно товклось в грудях її серце. Ноги дрижали під нею, і вона не змогла уст отворити. «Олено, дорога, ти мені!» Вона мовчала. «Чи ви втратили мову? Ось, скажіть лише одне слово!» Вона ледве глянула на нього, опісля закрила розпочливим рухом лице і застогнала. Він сунув лагідно з лиця її руки і шукав її очей. Вона відвернула голову від нього. «Ви не любите мене?» – прошептав глибоко зворушений. «Не хочете бути моєю жінкою? Не хочете?» Минула мала хвилина, у часі котрої чути було лише її важкий віддих. «Коли так, то простіть! Я хочу, Фельс! О, Боже, я хочу! Хочу!» – вирвалося з її уст. А він, почувши все, рвав її в свої обійми, покривав смертельно бліде її лице гарячими поцілуями, шептав пристрасні любовні слова і сміявся. Вона мовчки зносила ті любощі, і лише голова її опадала чим раз, то глибше на його рам'я. Вже було пізно, по півночі. Місяць світив ясно в кімнату обох сестер, а крізь отворене вікно долітав із саду співсолов'я. Але як же ж він співав, виспівував. Далеко-далеко луна ніжний щебет серед тихої ночі. Здавалося, Минув старий ліс дубовий і тихе село, і усе сповите осиняло-срібне світло місяця, причаїло дух і прислуховувалось пісні. Лише старий годинник ішов собі своїм спокійним ходом, одностайно, а його одностайне тикання перервав хіба частий, яркий, нервовий плач. Не плач, Іринко, я не плачу. Плачеш, плачеш, узмилися, перестань, а то я здурію. Мені серце розривається, я не можу. І знову тихо, і знову плач, лише тихший, розриваючи серце. І вінко, завернись, Олено. Пощо? Все немало в цілі. О, Боже, боже, боже, Боже. І що ж на тімі, Ринко? прошепотіла скора Олена. І я, і ти усі дістанемо пристановищі. Вона зерготалась півголосом, неначе божевільна, і усіла прямо в ліжку, горіла, немов у гарячці, а за висками товклись у неї живчики, немов молотки. Чи лише я збрехала, чи лише я одна? Хто питає про правду або про любов? Врешті я була між вами найсильніша, то хрест нести припала мені? Втягнули для мене нічого потішаючого. «Що ж ти хочеш? Я сповнила своє завдання. Чи ж ні?» «Дійсно. І чи ж маю тепер плакати?» Ірина не відповіла. «Все було б тепер злишнє. Не муч мене більше, Іринко», – додала гух'єм голосом, коли молода жінка все ще не втихала. «Не буди в мені колишньої людини. Могло б ще усе розпастись. А все ж була б велика дурниця. Успокойся, дурна. Хіба да, ти не знаєш людської натури. Не знаєш, що то за людина. Ха-ха-ха. Тихо стало між сестрами. Іринка і не вирушилась більше. Олена лежала немов у полум'ї і думала неустанно про нього. Неустанно, однак нічого ясного. Нічого, щоб купи держалося. Барвні думки, чудні образи хвилювали та гнали, неначе скажені одна за одною, аж по довгім тяжці вона задрімала, їй, здавалось, неначе величезні, шумлячі морські хвилі, чимраз то ближче й ближче підходили до неї і збивались над її головою. Мурніли, шуміли грізно, а поміж них шумом долітав голосний, могучий, лаючий голос, що аж земля задрижала, і чудні дрожі пробігли по її тілі. Її очі полинули понад хвилі, освічені червоно-золотим блиском. Все ближче доходив на неї голос аж до глибин душі її. Серце у неї билось, мало не пукло. Хотіла крикнути, обізватись. Однак море, вона стала нараз спокійною і гладке, а по його золотавій площині вступав мужчина, високий, відважний, із сяючим чолом, прямо підійшов до неї і усмихнувся. І не дивувались вони, що так давно не бачились, любувались собою і сперечались, а між тим шуміло море пристару звісну пісню, пісню про любов а сонце горіло на заході червоним сяєвом. Щось у місяць після того, тихого ясного вечора, ішов далекою просторою толокою молодий пастух за малою чередою і виспівив якусь тужливу сумну думку. Далеко лунав його молодий голос і тремтів у воздусі, Зблизившись до помешкання ляуферів співак замовк. На дорозі перед звільником, що розложився якраз перед фронтовою стіною помешкання, на подвір'ї стояла забрана велика юрбасівських людей. Стара катеря ходить між ними із поважним лицем та пляшкою горілки і чистує газдів та газдинь. Кожним разом, коли подає кому наповнену чарку, додає з повагою «За здоров'я молодих!». Заїзна брама стояла широко отворена, і віз завозом заїжджав на подвір'я. Все весільні гості. На весілля Олени запрошено усіх знайомих з околиці. Файс наставав на те, щоб весілля відбулося гучно, а вона не противилась тому ані одним словечком. І от появились усі запрошені. Запрошують у друге сяючим і родичам – Займають урочисто вказані місця у святочно прибраних кімнатах, з головою гордо піднестиною проходжується нині урядникова поруч із своїми гостьми. Чудно її обгорнуло щось, начебто дух колишніх добрих часів. Давня зрозумілість, що мовби давно завмерла від тепер не наново у тій прибитій жінці. Вона подала ласкаву над лісничем руку а учителів привітали лише гордим поклоном. Здавалось, не мов би вона і не проживала з ними ніколи у ближчих товариських відносинах, ніби вони вперше і то з її ласки зайшлися в її домі. Правда, все віддавалося її донька. Її доньку вибрав найгарніший мужчина із цілої околиці за жінку, а он там, під дзеркалом, на убранім квітами столі, лежали дарунки, котрі, Подіставала молода від різних давніх і нових знайомих, однак не їх вид наповняв серце пані Радникової гордостю, материнським задоволенням. Ні, її погляд спинявся лише на однім кінці стола, а то на середині там пишалася прекрасна китиця рож, а біля неї лежала велика касетка скринька із сріблом на дванадцять осіб. Це дістала Олена від фельсового барона. Він пізнав її вже, і вона, як довидалася пані Радникова, мала йому дуже сподобатись. На весілля не прибув він, звиняючись, дуже привітно, однак обіцяв не забувати про молодих, коли вже будуть на новім газдівстві. Була тут і стара Маргарета. Вона прибула ще лише нині ранком, Постарілась дуже і стала ще хмарнішою. У старомодній сукні з окулярами на носі ходила мовчки в одної кімнати до другої, або, опершись на руку Радникова, і слухала її мовчки про балакання Фельса. Який він щасливий, як безгранично любить Олену, з якою особлившою любов'ю і поважанням поводиться він з її родичами, як, довідавшись, що вони мусять покинути до теперішнє мешкання, Віддав їм свою маленьку хатчину у містечку, ка до повного ужитку. «За бесідь, дорога Маргарета, за нічо», – запевняла Радникова. «Вам з зганен слід побуватися на селі», – говорив він. «У місті життя легше, можна собі скоріше порадити». Іринка їде, розуміється, з Оленою, бо ті обі вже нерозлучні. Він з доброї родини, говорила далі з притиском і з голосом, на коли Маргарета на все відповідала мовчанням. Його батько був поштарем у С, на жаль, утратив родичів ще дитиною, а із свояків остався йому лише один старий вуйко, лісничий, котрий його і виховав, тому він і посвятився цьому заводові. Але що все має до речі Маргарето? Він добрий, щирий хлопець. Чесний, ретельний чоловік, і Олена буде з ним щаслива. «Дай Боже, дай Боже!» – прошептала стара дама. «Я бажаю їй всього найлучшого, бо ж вона і заслужила на ліпшу долю. Не можу я, однак, їй дарувати, що відмовила тоді к. Так сказала б, легкодумно відмовила. Він тобі зараз суддя, всюди його поважають, має красні доходи». «Живе безжурно, і то ще як живе?» «Він ужинився, здається, мені, із донькою якогось багатого броварника?» «Мабуть, так. Ах, якби була Олена се місце!» «Нема нічого злого, що на добре не вийшло, Люба Маргарето, відповідала Радникова з гри. «Усе залежить від призначення. Хто знає, чи Ка був би нам такий прихильний? Щоправда, Матеріально була би собі ліпше стояла, як тут, однак вона поступала лише за власною волею, ми її ніколи ні до чого не силували. Що, опрични, далеко не так сталося, якби могло скластися, то винуватий лише той би сталанний Лієвич. У першій хвилі, як він лише вступив у нашу хату, віщувало вже моє серце нещастя, і з тої хвилі і прикувалося воно до нас однак вона все ж таки буде щасливою і поважною буде також, якож жінка Фельса. При тих словах проминув знову її погляд по пишнім букеті та по срібнім дарунку, і вона вже була задоволена. Маргарета не відповідала нічого. Вона, мабуть, неустанно думала про Олену, котрої неї ледве що не злякалась, Чудно, привітавшись Обізбентежились, а от після Олена сказала із вимушеним усміхом, «Бачите, Маргарета, а я таки віддаюсь!» А Маргарета стиснула лише мовчки її руку. Зацікавлені сидять гості, перешиптуються між собою і очікують молодої та молодого. Молодий має небагом появитись, а вона... котра нині так уосіблена, не б було на похоронах, котра із самого зворушення майже дзвонить зубами, котра усюди з'являється, а не задержується ніде, говорить, що молода появиться зараз, що вийшла лише на пару хвилин нагору до літньої кімнатки. «Вона прощається із своєю дівочою кімнатою», шипонула одна груба економка до учительки. А та, кивнувши головою, Усміхнулася двозначно. Олена справді заховалася на хвилю в одинокім тихім кутку, який їй ще лишився. У білій довгій сукні, у довгім аж до землі спливаючим серпанку, стояла тут, зайнята дивною роботою, виймала з малої касети один лист за другим, і не переглянувши їх навіть, роздирала скорими, нервово-дрижачими пальцями. Тепер взяла до рук останній. Все легший, як інший, і, здається, коротшого змісту. Вона завагалась. Листок задрижав в її руці. Зуби затіла, але це її побіліло. Лише раз, в останній раз подумала і розгорнула письмо. Тут стояли великими буквами олівцем написані слова. «Що твій медвідь коли-небудь і заслабнути, а навіть і в ліжку лежати може, ти б, певно, і не подумала, серденько. А тепер якраз пора, у котрій посилаю тобі свої записки, Оленко». А позов'як мене Василь, з котрим тепер разом мешкаю, на сило запакував до ліжка, а сам десь полетів по якогось лікаря, а станота така страшна, що я хочу по змозі до тебе поговорити. Хотів би я, моя рибчина, щоб ти була тут, щоб тримала руку на чолі, твою легеньку-малу руку. Тоді і не боліла б вона так сильно. Я собі уявляю, що тут біля мене ти, Сидиш на ліжку. Бачиш, Оленко, любов таки найкращого з цього, що життя лиш має. Тепер, наприклад, коли мене голова так шалено болить, ти б, певно, усього пробувала, щоб лише мій біль усмирити. Я переконаний, ти б все інакше робила, як ми, лікарі, і воно би, певно, скоріше перейшло. Ах, скільки я мав би тобі говорити! Маєш ще три місяці перед собою, а потолу – Великдень. Я все відкладаю на Великдень. Душа така повна, ти мене знаєш. Так, але лежачі писати, утомився. Це були послідні слова Стефана, писані до неї. Василь їх послав до неї. Вона поворушила тепер устами, начеб щось вимовляла, а опісля викривила їх у якусь гірку усмішку. Пристрасно притисла вона письмо до уст і подерла його на дрібні куски. Їй давило в грудях. Вона приступила до отвореного вікна і спершись закрила лице руками. До неї вгору доходив упоюючий запах лілій. А там якраз перед нею тягся ліс старий Та шумить одностайно чудні тихі слова. Вона їх не слухає, стоїть нерухомо. Трохи згодом почула, як один візок заїхав, Немовгонений, на подвір'я. Вона знає надто добре, хто мим приїхав, Чує його короткий голосний сміх. Чого вона ослабає? Чого дрижать ноги під нею? Чим ближче чує вона скорі кроки, чує, як він перескакує дві-три ступені старих сходів, спішить до її покою. Її очі спинились тривожно на дверях, він зараз увійде. Ісусе Христе, їй бринить щось в ушах, а в горлі давлять її корчі. Всі нерви напружені, якесь не досі, упряме, дике чувство обгорнуло її. Одне лише чувство. Вона ненавидить. Ненавидить із сілої глибини своєї душі. Вбивала б, проклинала б, затоптувала б, як оту гадюку. Чи його? Адже вона винувата. сама синисінька, вона. І чим вона виправдається? Що вона людина? Вона залялась несамовитим сміхом. Приклякнувши до землі, вона ридала нервово судорожним плачем, а коли увійшов він, жених, підняла руки, не би просила порятунку. Він підвів її і притис до грудей. Ха-ха-ха, ти плачеш, Оленко, ну, звичайно, як усі дівчата перед шлюбом. 1891 рік, село Димка на Буковині. Кінець озвученої книги Читала Валентина Дуб Київ, 1998 рік